Jó reggelt! Harmadika volt vasárnap, akkor 5. kedd, 7. csütörtök. Ma 2022. április 7 csütörtök van. Szép számmal jelentkeztek emberek, akik szeretnének majd velem beszélgetni. Itt hívom fel szíves figyelmüket arra, hogy ezt nem mondtam, hogy ez inkább májusban, mint áprilisban lesz de ha is lesz, akkor annak csak a legvégén. Változatlanul várom jelentkezésüket. Ezekből a beszélgetésekből nagy valószínűséggel olyan műsorok készülnek, amikor én éppen nem leszek itt, vagy nyáron fognak adásba kerülni. Erről még nincs döntés. Nagyon köszönöm, hogy jelentkeztek. Tartsák száraz a puskaport és további emberek jelentkezését várom olyan, be, olyan beszélgetésekre, amelyek az ő személyükkel kapcsolatosak, nem az aktuális politikai helyzettel. akik tehát, ha nem is vágynak egy beszélgetésre velem, de szívesen összeállnak velem negyed órára vagy fél órára, téve, hogy vagy ide a stúdióba jönnek, vagy skype-on beszélgetünk, tehát mindenféleképpen képre szükség lesz, tehát az ő képükre, Harmadik megoldást nincs, tehát csak telefoninterjú nincs. Azok legyen szívesek, jelentkezzenek. És például volt egy S-monogramos ember, aki mondta, hogy szívesen, de semmilyen koordinátát nem adott magához. Névtelefonszám mindegyik e-mailben legyen: döröpont, fialajanás kukat, gmail.com. Változatlan várom ezeket a jelentkezéseket, mint ahogy változatlan hirdettem az április 25-i a május 9-e és a június 13-ai nagyon messziről jött embereket. Hirtelen az illz ráfakult a hangra. A nagyon messziről jött ember olyan dolgokkal foglalkozik, ami, amelyek ezt az országot egy tízes skálán nyolcas fölött foglalkoztatják, vagy foglalkoztatták. Ezt idézi fel egy, illetve három olyan ember szemszögéből, aki nem ítél felbont evidenciákat, és további két ember segít neki. A terem egyik oldalán, a terem másik oldalán pedig ott vannak önök, akik eljönnek. A három ember, Bakás Filipov és a Kákán is csomót kereső Fia János, illetőleg Önök, akik eljönnek április 25-én május 9-én és, és július 13-án, ezek mind hétfői napok este fél az akvárium volt lokájában nagyon messziről ember, aki eljön Blanketta szerződést ír alá, a szóképletes értelmében arról, hogy bármikor kaphat a kezébe egy mikrofont és abban beszélni kell, vagy kéne. az Iels, akik nem jöttek el az akváriumba, és következik Amado és Mariam, akik viszont, ha minden igaz, holnap vendégei lesznek az akvárium klubnak, hanem is a volt lokálnak, hanem a nagy teremnek, de ezek csak pár méterre vannak egymástól. Erzsébetér néhány lépcső lefelé, az egyik egyenes is jobbra, a másik egyenes és balra. Ők voltak az iOS. 5 perc múlva reggel 7 óra ez a Kéfi Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint a János 14 éven oljaknak nem felette, és a igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. Ma nehéz és hosszú nap vár rám. Különböző háttérbeszélgetések, El kéne jutnom még a Rózsavölgyi szalomba is. Igaz Bondi. Három itt elhangzó interjú közül legalább egyet. El kéne juttatni a strencséhez a 168 részén, és aztán a további kettőt, félnyol-tól, Tajnál Miklós 8-tól, Györgysben Benedek 9-től, kisamrus. Füries felmentést kért, az volt a kérés, hogy ő a jövő héten lehessen. És ennek nem volt akadálya. Nem tudom, hogy ki mindenki nézte, hallgatta meg tegnap Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját. Én a menzám voltam éppen védével. vel a Menz az egy étterem. Önök megjelentést hallottak. Menz egyébként egy nagyon fura hely. Olyan nagyon nem fűznek jól, a tincérek zöme kedves, és mindent máshoz. De a hely egyik legnagyobb titka az, hogy az embernek hallomány lila nincs, hogy vajon a menzán kívül Budapesten ma van-e olyan hely, ami ennyire népszerű. Mire eljöttünk, ez már úgy negyed-három tájban volt, akkor már rengeteg asztal volt. Amikor odaérkeztem negyed-kettő körül, hát azért ott elég sok asztal van. A különböző szinteken, plusz a terasz, amiből most csak egy része működik, a Paul Lajede utcai rész az nincs, talán lesz, zsufolás tele volt, zsufolás tele. A marha húsleves, hát így vidékiek számára, szerintem vidéken jobban csinálják, vagy legalábbis jobban megfőzik. Maga a tányér, kihozták, az akár vidéki is lehet, tehát én még annyi lepattogzást, ilyen edényem, mint amiben kaptam, de nagy szerencsére maga, ami lepattokzott róla, az nem volt bennem, az a fogaknak nem tesz jót. De hát számos ember egyáltalán nem ebédel, vagy nem a menzán ebédel, így aztán most az a kérdés, hogy panaszkodom-e vagy sem, amit az aznapról tudni Kell, érdemes. És VT aztán kifelé menet, vagy már korábban észrevételezte, hogy valaki miért hallgatja Orbán Viktort, hogy mégis mégiscsak túlzás, hogy ott ül valaki egy étteremben, és Orbán Viktort hallgatja. És én elég el nem ítélhető módon teljesen megfelelkeztem arról, hogy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart, ami azért lássuk be, hogy normális, hiszen Orbán Viktor se tudta, hogy én 42-kor vt-vel találkozom a menzán. Tehát amennyiben ő tudta volna, akkor nekem is számunk kellett volna ezt tartanom. Szerintem most már ő is tudja, hogy tegnap 42-kor ott voltam, és egész másféleképpen fognak alakulni a napjaink. Aztán utólag megnéztem az egészet. Sokan fel voltak háborod, vagy itt hamisított, ott hamisított. Minden esetre, anélkül, hogy színésznek állítanám be Orbán Viktort, tegnap volt egy olyan éjjel, amivel nagyon ritkán találkozunk. Egy udvarias, készséges, vagy legalábbis azt eljátszó kérdésekre válaszoló, rövidebben, hosszabban, időnként kicsit impertinensen, de ez nem ö, a péntek reggeli nyilatkozata volt, és nem azok a megszólalásai, amelyeket hokedliken mondott el az elmúlt időben. Hogy ezeket ő maga hogyan tudja összeegyeztetni, szerintem jól. Én nehezen tudnám összeegyeztetni. Tehát um, annyira más képet nyújtott és alkotott ez az Orbán Viktor, mint a néhány nappal ezelőtti, akárcsak a győzelem hírét bejelentő Orbán Viktor, hogy ég és föld de nagy, egy politikus, nagy valószínűség egy politikusnak ezzel rendelkeznie kell, és ő rendelkezik ezzel a képességgel. Tehát ez teljesen egyértelmű volt. Lehet szeretni, nem szeretni, lehet elismerni, nem is elismerni. Van, aki azt kérdezte a környezetemben, hogy ha valakinek ilyen képességei vannak, és a végén még azt sem mondja, hogy brr, amit legutóbb mondott, az nagyon kínos volt. <tos> olyan volt, hogy hát a rendelkezésetekre álltam, de hát azért ti egy nagyon furcsa népség vagytok, olyan, mint a pestieknek a vidékiek. De akkor ezt még nem tudtuk, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy a budapestiek mennyire tájkozatlanok vidéken. Szóval az lehetődött fel, hogy többet is tarthatna ilyet. Ráhatása nem jelentős. Ha lenne, tapasztalni fogják. Budapest politikával kapcsolatban egyetlen válasz hangzott el, hogy a liget úgy valósul meg, ahogy eltervezték. Van egy György és Bencénk lesz, miről beszélgetni. Bán Lászlót is meginvitáltam, aki húsvét után lesz majd a Kejfejancsi vendége. Hajnal Miklóssal és Kis Amrussal is lesz, miről beszélgetni. Ez ma nem egy politikát vagy hétköznapi közéletet nélkülöző műsor lesz. De nagyjából van fél óránk arra, hogy bármiről beszélgessünk. Hozzátéve, hogy várom azok jelentkezését, akik beszélgetnének velem 5 percet, 10 percet, negyed órát, fél órát az életükről, ami akkor éppen érdekesnek tűnik, vagy érdektelenek, de mégis beszélgetésre alkalmasnak. Jelentkezni a dörö.fi janos kukac gmail.com e-mail címmel lehet, név, telefonszám, én pedig rövidesen napokon, heteken belül előkerülök, hogyha a stábban elsősorban Kurtács Andrással, Lakatos Jánossal és a még mindig otthon betegségben, ha nem is fetrengő és nem is szenvedő, de a jelenlétünket nem élvező Galambos Ádámmal fogadjuk őket, és jól megörökítjük mindazt, amit akkor ők majd a világról akarnak mondani. Fiatalabbak, idősebbek, nők, férfiak, vegyesen, bár szerintem teljesen egyetlen nő se jelentkezett. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a nagyon messzirőjött ember ebben a fél évben még háromszor rendel, illetve egyáltalán háromszor rendel, április 25-én, ezek mind hétfők este fél nyolctól, április 25, május 9 és június 13-a. Most pedig átengedem a terepet önöknek, fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélgetni. Én nagyon hülyén ébredtem, mint hogyha tele beruktam volna, fogalmam nincs, hogy miért ébredtem így, és még ez a kongás a fejemből nem teljesen tűnt el. 061 712 42 Ilz már volt, Amadou és Mariam még nem, ők jönnek. A seken szan problém A seken szan a A seken problém A a chacun sa façon, à chacun sa manière, a chacun sa vie, a chacun son affaire. A chacun sa façon, a chacun sa manière, a chacun sa vie, a chacun son affaire. Gauka na digi ne la beku Toyé balo la mano de la Toyé balo la sañon finikisela Toyé balo la kabade Sankalo tani vila kono Toyé balo la sho de la Ngau Egy újabb férfi jelentkezett. No, no, no, no, no, no, no, Je voltam a katonai József színházban, is láttam a Melancholy rooms című a robot, Lehet, hogy értettem, lehet, hogy nem értettem. Képeket őrzök a darabról. Ha pontosan vissza kéne mondanom, hogy mit láttam, akkor azt el tudnám mondani, hogy tetszette e Erre nem tudok válaszolni. Alapvetően nem tudtam vele mit kezdeni, nem fogott meg, de képeket őrzök róla. Például migyel őzöm Nádasdi Ádám, Ádám fejének a tarkó részét, mert közvetlenül ült előttem, és ez épp úgy hozzátartozik a színház élményéhez, minthogy hogy Ágit is láttam a lánya társaságában, csak ők a színpadon voltak. Láttam nagyon hosszú idő után Bodnár és láttam Zsámbéki Gábort, És nagyon fura volt látni Zsámbéki Gábort, amint egy hölgy vállára támaszkodva igyekezett a kossuth utcán úgy átmenni a zöldön, hogy ne pirosban érkezzen meg. Erre szokták mondani, hogy megejtő látvány amely sokkal szebb kifejezés annál, mint amit az illető ilyenkor magáról szokott gondolni, vagy amit az illető ilyenkor, ha ezt hallaná, akkor magában érezne. Előző nap a Pesti színházban voltam, ott a Csungel könyvét láttam, amit nehéz volt hallani, mert annyi gyerek volt, de nagyon érdekes volt mintha bábszínházba lettem volna. Nagyon pezseg a város, legalábbis ami a belvárosi részét illeti, görkorcsajázók, külföldiek, Magában a belvárosban van valami időtlen reménytelenség, nem kizárólag a Tököli és a Mexikói sarkán, tehát ahogy a Petőfi utca vagy a Váci utca kinéz, jó, lehet, hogy maximalista vagyok. Egy vidékinek lehet, hogy tetszene. 061-712-42 szerintem eljött a pillanat arra hogy valamit mondjanak önök is illetve ha nem mondanak akkor Amadu és Mariam fognak itten szólani akik holnap este az akvárium színpadán fogják előadni azt amit itt hallanak vagy valami mást Várom a beszélgetési szándékukat jelző embereknek az e-mailjeitől a pontfialajános kukajcsemail.com helyszínen vagy Skype-on névtelefonszám és felhívtam szíves figyelmüket arra, hogy április 25-én, május 9-én és június 13-án, anélkül, hogy egy filért is fizetniük kéne, Részeselej részesei lehetnek a nagyon messzire jött ember című projektnek, amely meglehetősen régen jelentkezett, De az esetek zömében igen mély nyomot hagyott a részvevőkben. 5 perc múlva lesz, 418 061 712, Kinél van az egyes sorszám? Canadi me malo, ma cherie ne dumini sabokiye. Canadi me gam neglige, mon amour ne dumini sabokiye. Canadi me gam viré, ma cherie ne dumini sabokiye. Canadi me gam trompé, ma amour ne dumini Igen. Lakatos István, jó reggelt! Jó reggel. Ahhoz, ahhoz, hogy a hétköznapi életünkhöz visszatérjünk, ahhoz szerintem egy lényeges dolog lenne, hogy a Hüvösvöldi útról az összes pártnak az összes arcképes plakátja eltűnjön. Úgyhogy, ha hajnal Miklós a beszélsz, kérdezd meg, hogy az ő képei mikor fognak végre eltűnni a városból. Ja, megkérdezem. Engem most megkérdezett a zavar. Két napon keresztül minden nap néztem. Szeretnék színházi plakátokat látni szeretnék sportrendezvényekről plakátokat látni kedvebbem van, kezdődj. Tiszenem. kérdezni. Köszönöm. remercie mon amour. Uyelekan most kapcsoltam, de nem tudom, volt-e szó a, a tegnapi uh, sajtótájékoztató Arról, hogy a projekt fölépül egy kérdés. Igen, ezt válaszoltam. Igen. Igen. De ezt eddig Én is lehetett tört? tudni? Ez a ön zeneházának alakításának. Tessék? Ön megkérdezi valakitől, váról, hogy a főváros ellenére nem folytatják a De erről tört? nem volt szó. Arról volt szó. Arról volt szó, amikor az önkormányzati választások voltak, és aztán a. Az választások egyik tétjének állította be, nem egy jelentős tétjének, de tétjének. Ez már hónapokkal ezelőtt februárban elhangzott a Zeneház átadóján, és korábban is meg lett lebegtetve, úgyhogy ami most történt, abban semmi meglepetés nincs. Hát igen, de a főváros ellenére, hogy folytatják, ez azért kérdés. De ez nem kérdés, uram, ez eldölt. Ez e... választásoknál nem erről volt szó. A választásoknál erről volt szó, csak rosszul emlékszik. Hiszem, itt, van nálam, hogy... itt van nálam, tehát konkrétan február, akarja, hogy felolvasson? Nem, mikor a, a, a polgármesterválasztás volt. De az felüljött az idő, uram. Ezt... Önben nem, a győztesekben igen, és a veszteseknek hát, nem lesz lehetőségük ezt megakadályozni. Hát az valószínű, csak engem annyiba zavar, hogy ez egy gyerekkori élményeim vannak a városligettel, és minél jobban terjednek az épületek, annál kevésbé. Ez lehetséges, de ön nem egy fiatalember, ember, még könnyen lehetséges, találkozott azzal a három épülettel, ami ezeknek az épületeknek a helyén volt, csak éppen mások voltak. Volt ott közlekedési múzeum, az 50-es években volt színház, és a Petőfi csarnok is még. ott állt. Tehát ezeken a helyeken mind volt épület. Én nem emellett vagyok, csak azt mondom, hogy egyik se olyan területnek a beépítése, ahol korábban zöld terület lett volna kizárólag. Igen, de a Nemzeti Galéria elég nagy terület lesz, és nem biztos, hogy a külföldi látogatók szempontjából jó, hogy egy helyre tömörül, akkor a várbor eltűnnek esetleg a turisták. Emiatt nem aggódnék. Azt tudomásul veszem, hogy ön nem örül ennek, de amit ön mond, az az indokoknak egy olyan fajta csoportosítása, amely önt igazolja, egy másik ember pedig az ellenkezőjét fogja állítani. Hát akkor majd megváltjuk. Én őszintén remélem, hogy meg fogja látni ez ugyanis azt jelenteni hogy még további éveket fog élni Ó, c'était joigné c'est rier ma sangalaie oh c'était joigné c'est rier ma sangalaie quand elle est Tegnap megjelent egy cikk, talán a 444. Hunruff Bálintal egy politológus, aki arról beszélt, hogy Márkizai Péternek hogyan kellett volna a többi pártra ráborítani az asztalt. Az előválasztási győzelme után én kérdeztem tőle, ő egy hozzám nagyon közel álló embernek, vagy valamikor, nem nagyon, de egy közel álló embernek a fia. Ővele is találkoztam, de akkor a személy sokkal kisebb volt, felnőtt formájában szerintem nem találkoztam vele, már mint Rufalinta. És kérdeztem tőle, hogy ezzel az ötletivel korábban is előállt, és akkor elküldte az összes megnyilatkozását, amelyek azt hiszem, hogy a 444. húni jelentek meg, könnyen lehetségesévé fog rajtuk haladni. Um, amiben azt dokumentálta, hogy ezek a gondolatok korábban is elhangoztak. Így utólag tényleg úgy tűnik, mint hogyha Márki Péternek rá kellett volna borítani az asztalt a többi párt, és ez nem véletlen jutott az előző telefonról az eszembe, hiszen ha ő nyer, akkor nem épültek volna meg ezek az épületek. Márkizai Péterben ott volt annak a lehetősége, hogy nyerjen, Márkizai Péterben ott volt annak a lehetősége, hogy ráborítsa az asztalt a többiekre, és hogyha ezt nem is biztos, hogy ráborítás formájában meg kellett volna tennie, végül is azok a pártok, amelyeket le akart váltani, vagy azoknak egy részét, vagy azokban lévő embereket, azokat részint úgy váltotta le, hogy közben őt is leváltották, és mindazt, amit mi ennek a konglomerátumnak a győzelméről gondoltunk, a tekintetben, hogy mennyiben változtat a mi életünkön, mármint azok én, akik nem kormánypártiak. Engem a kormánypár győzelme nem rettentett el, feldolgozása most is folyamatban van. Próbálok hozzá konstruktívan viszonyulni, az eredményt tapasztalni fogják. 06171242, ki lesz a harmadik megszólaló? Györeged? Györeged, a választások, után sok, sokféle nyilatkozat, meg ellenzést lehet látni, mindenféle teóriák vannak, hogy márki zaj a hibás, nem, ez kellett volna, ez kellett volna. A választások előtt egy három-négy nappal kereskedelmi, országos kereskedelmi rádióban híreket úgy mondják be, hogy hogy nem csak parlamenti választások lesznek, hanem dönthetünk a békéről vagy a háborúról, és én azt gondoltam akkor, na most jeldőlt a választás. Nem biztos, hogy nincs igazat. tehát a hírszerkesztőkon nagyon sok múlik, a médián is sok múlik. Van egy, tehát ugye láttam a, a dzsungelkönyvét, és ugye ott van a K, és annak igen. az igéző tekintete, a negyedik kétharmad után Orbán Viktornak lett egy olyan diabolikus ereje, és hát mindaz, amit ő képvisel, mágikus, ami egyébként szerintem nem bír, de aminek ő személy szerint örül, és amit használ. Négyszer kétharmadat nyerni ebben az országban az egy nagyon nagy dolog. Hát bárhol szerintem. Valószínűleg bárhol, és tegnap látványosan és nagyon egyértelműen elhatárolta magát attól, hogy ő politikailag elemezzen, bár időnként beleesett ebbe a hívába, tehát közölt, hogy ez neki nem dolga, de azért voltak olyan kérdések, amelyekre mégis válaszolt. Több van az ő fejében annál, mint amit egyébként a választási kampányban látni hagyott, de nagyjából azt üzenni ezzel, mint amit az amerikai választások kapcsán szoktak mondani, nem tudom, használj 300 szót, mert a nép egyébként ennél többet, többet nem, nem ért. Igen, e igen. És ugyanakkor emiatt ne kárhoztasd a népet, aztán legyen egy nemzetközi sajtótájékoztató, és kiderül, hogy 1500-nál is több szót ismer. Fura dolog ez. Fura dolog ez. Ugye az is fura, hogy, hogy, hogy Budapest mennyire másképp Óvattal ennek, ezzel, mert itt vannak nálam a számok, három százalékkal növelte a legutóbbi választáshoz képest ja, a Fidesz a... De ugyan olyan szerencsésem, hogy minden, hogy sok helyen... De mindenhol, tehát ebben önnek teljesen igen, igen. igaza van, de közben... Jó, de mégis, mégis azért, az, azért, azért valami jelent, hogy azért itt... itt. Más, Budapest más. De ebből nem érdemes ö, valami olyat, olyasmit köpülni, ami aztán megint nem, csak nem, az ellentétek nem, nem. megalkotására lesz inkább nem, nem, alkalmas. Nem tudom, nekem ilyen e e e e e e dolog jutott eszembe, hogy itt többet találkoznak az emberek egymással. Hát ebben nem vagyok biztos, de lehetséges, hogy így van. Hát, tán, hogy több nagyobb a, tehát, hogy több, több az ember sűrűben laknak, több, több ember többet lát, ilyen eléggé Hát, a beszélgetésük első fel az magvasabb volt, ez inkább egy ilyen, hogy úgy mondjam. Ezzék egy név túltette magát kétharmad arányban, legalábbis ami a szavazatok megoszlását illeti, illetőleg ami a szavazati matematikát illeti az egész covid misériám. Túltették magukat azon, hogy az ogyei feljelentette rágalmazásért azokat, akik a Fofi piravir kapcsolatban elmondták a kételéket, és éppen tegnap egy ismerősöm beszélt arról, hogy miután covidos lett, a kezébe nyomtak egy sovó favipiravirt. Ugye erről mit gondol az akadémia? Egyszer elmondta. Nem jó egy olyan országban élni, ahol így bánnak a tudósokkal. Oké, bánnak másféleképpen is a tudósokkal, és sok szempontból jó élni ebben az országban. Minden kapcsolatkompromisszumokkal jár együtt, de van egy csomó dolog, amiben az ember könnyebben változtathat, mint azon, hogy egy kormányzat milyen légkört teremt, mert a, annak a légköre elől tartósan csak úgy lehet elbújni, vagy kikerülni, ha az ember meghal, nem ajánlatos, külföldre megy, Nem, tehát csak emiatt nem. egyébként pedig itt belül olyan torzulásokon megy keresztül, amilyen torzulásokon az emberek keresztül mennek akkor, amikor kénytelenek együtt élni egy olyan világgal, amely számukra nem minden szempontból komfortos és akkor nagyon eufémisztikusan fejeztem ki magam. Orbán Viktor világa egy eléggé radikális világa tekintetben és sor dologban úgy dönt, hogy abban az önök választási lehetőségeit nem hagyja föl, és alkalmazkodni kell hozzá. Az alkalmazkodás mértéke az embert megviselik, és tekintettel arra, hogy rendszeresen találkozik emberekkel, akik adott esetben képviselik az ellenkező véleményt, ahhoz alkalmazkodni kell, nem lehet folytában mindenkivel háborúzni, lehet, csak az irritációt okoz, mert erről szólnak a hitköznapjaink. Konszolidációról szoktak beszélgetni, vagy beszélni. Konszolidációhoz valószínűleg valami múzeumban kell majd elmenni, hogy az ember megnéz, hogy ez micsoda, mert az életben nem nagyon találkozik vele. Előbb legyen erő, aztán legyen igazságérzet. Ez maga a következmény. És mindenki következmények nélküli országról beszél, miközben ez a következmény. Előbb legyen erő, aztán legyen igazságérzet. Na most az, hogy egy választás döntsön a tekintetben, hogy előbb legyen igazságérzet, és aztán legyen erő, vagy erőre egyáltalán nincs szükség, az nonszensz. Mégis ez történik. 061-712-42 Vagy megértjük egymást fél itt Budapesten és vidéken, vagy nem. 061-712-42 Ki a következő? ésérted a legjobban, és a legjobban érted. la a legjobb. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Ez la legjobb. Ez a legjobb. Ez a Márki Zai Péter nem ül be a parlamentbe és még nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mikor lesz a jövő héten a számta ajánlat közül egyet sem választott még. Beszélgetési szándékukat, ugye itt arról van szó, hogy én felhívom önöket, vagy ha idejönnek, akkor itt helyszínen beszélgettek önökkel. Ezek olyan műsorok lesznek, amelyek kizárólag ilyen beszélgetéseket tartalmaznak. Ezt kérem Skype, vagy a helyszínen a jelentkezésüket névtelefonszám, e-mail címem dörö.fi Jó reggelt! Jó reggelt! Az erőnek megláttuk a a demonstrálása, akkor most jön az igazságérzet? Nem. Ez maga az igazságérzet. Az igazságérzet az az, az hogy lesz, lesz a liget, mert igazságtalan volt az, hogy korábban ezen változtatni kellett. Ez most egyszerre jelentkezik. Jó, de a liget, az csak egy csepp a tengerben. Ez egy csepp a tengerben, de azt kérdezsz, hogy az És igazságérzet. Többi? Hát az összes többit is majd tapasztalni fogod. Ez, nem, ez most nem feltétlenül a te igazságérzetedről szól. Nem, nem, nem, nem, hát ez soha. Hogy, de, hogy lenne csak az anyémet? Az az tapasztalni fogod. Arról nem beszélt a miniszterelnök úr, hogy az egyes igazságézetek között van -e egyébként prioritás. Én azt gondolom, hogy lesz. Mint ahogy volt is. Hogy ez jól van-e így? Hát ez akadémikus kérdés. Jó reggelt! Jó reggeltják! Péter, nem tudom, hogy új információt mondok -e önnek, de egy újabb mandátumot szervett a CIDESZ, már 136. Nem, tudok róla. A Ennek a, a jelentősége az... ez már... Hát, jó, hát tudom, csak... Köszönöm, hogy Amikor három óra vezetett a Barcelona, a negyedik gól, az már... És hogy milyen jól elfél a miniszterelnök úr fejében, Hiteg kutin mit mond, és a Churchill. Aki összeállítja az ő gyűjteményét, hanem maga végzi, páratlan teljesítményt végez. Röget. Jó rögett. Jó rögett, A választások eredménye után már tudom, hogy jön a Kejfe Jancsi popmestere zenei álkon zenei műsorával, de tulajdonképpen nagyon illene egy 50, 55 évvel ezeleti kultikus magyar filmnek az egyik slágere. Ezt is tudja, hogy, ki, hogy ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő. Most ugye, ezek a fiatalok. De figyeljen, ez már csak azért se igaz, ugye, mert uh, ugye ez az időtlen reménytelenség, ez mindig mihoz. De figyeljen, ott volt, ott rögtözött, megállt az ütőben nem? Igen. Ott állt Orbán Viktor, és mintha a haverom lett volna, hivatkozott egy olyan csetamás számra, igen. amelyet a Tamás számra én rendszeresen, Uta, utalok ez az, ha én ideálok, te oda ja, a, a beleményi aha. szöveggel. Figyeljen, az az ember, aki egyebek közt önnek ezt az élményét okozza, ugyanez igen. az ember közben olyan kulturális emlékekkel rendelkezik, és olyan kulturális emlékeket idéz föl aktívan, mint amiért könnyen lehetséges, hogy ön, és könnyen lehetséges, hogy az értelmezése pontosan 180 fokban más, mint az öné. Az biztos. Az biztos. Meg a másik tényleg, hogy, hogy ugye úgymond az átkosban, a kommunizmus, most mindegy, hogy hogy nevezzük, egy egyidősek vagyunk, tehát azért tulajdonképpen tudjuk, hogy mi újságban csak ön mártűséjén, júniusi, de, de, de így visszagondolva, milyen szövegek voltak, hát az valami őrület, és az tulajdonképpen a mai nap is ne lehetne e, mit tudom én, miért hagytuk, hogy így legyen oroszlán készül, vagy a ne gondolt. hát azt el tudják képzelni, hogy a, a mai viszonylagban ilyen szövegek el tudnának hangzani, vagy, Igen. vagy Igen? El is hangoznak, el is hangoznak. Kopeya vatik, Nagyon jött ember. Április 25-én, május 9-én és június 13-án hétfőn fő 8 úllott egy először 712 42 másodszor. 061-712-42 senki többet? Még lehet, még mindig. Természetesen önben ez így él, ahogy bennem is élnek ilyen dolgok. Egy műsor egy évek közt, illetve egy beszélgetés sorozat arra jó, hogy egy és ugyanazon dolgot másféleképpen láttatni, és aztán persze arra jutni, hogy ezzel kell -e valamit csinálni vagy sem. Hozzátéve a Kisabrussal való beszélgetést, aki tökéletesen vette a képet, de azt mondta, hogy ezt a képet ő másra vonatkoztatja a társadalmi rétegekre, akiknek a felzárkóztatásán gondolkodik, és szerinte az fontosabb, és nem vitatkoztam vele. Jó reggelt, Hajna Miklós! Jó reggelt, Fiala János! Ebben a másodpercben döntöttem el, hogy mivel kezdünk. És mivel kezdünk? Azzal kezdünk, <gül> azzal kezdünk hogy azt írja az újság... Maxim egy percet beszéltek a telefonon, Füriás Balázsral a választás éjszakáján. A Fidesz politikusok gratulált neki, pármint Hajnal Miklósnak, így pedig ő is gratulált a Fidesz győzelméhez. Erről beszélt Hajnal Miklós az Aktuálban. Így ass... történt. Tessék? Így történt, igen. Mi az az Aktuál? Uh, nem tudom, szerintem ez az ATV-nek egy, uh, egy műsora volt, szerintem uh, Skype-on hívtak fel, és akkor ott... Uh... Ott reagáltam erre röviden. Ugye Fülias Balázs maga ki is írta ezt a Facebook-jára. Megvan, ahogy. erről még lesz szó. Én megmaradnék a gratulációnál. Aha. Én nekem nagyon sok fideszes közelismerősen van, barátom, tehát abból a körből, akikkel beszélgetek, barátomnak egyiket sem nevezem, de sok van. És mindegyik szövegben, ha jól emlékszem, remélem, hogy nem kell megcáfolni engem, valamilyen módon e, megemlékeztem a győzelméről, de azt a szót, hogy gratulálok nem használtam, és elsősorban azért nem használtam, mert e, ha te nyertél volna, mint ahogy nyertél, akkor neked gratulálok, mert alapvetően egyetértek azokkal a célokkal és azokkal a megnyilvánulási módokkal, amilyen módon te jártál. A másik e, sikerét elismerem, e, tudomásul veszem, de a gratulál az, amiben van valami közös bennünk, hogy az ő sikere az én sikerem is, és hogy én is ezt akartam, ez belőlem hiányzik. A kérdés tehát az, hogyha érthető vagyok, hosszú voltam, de nem érthetetlen, akkor vajon a gratuláció el megfelelő szó, illetve miért viselkedtél másféleképpen, mint én, hozzátéve, hogy könnyen lehetséges érzek, szerint Füriás Balázs is túltette magát azon, nem csak te, amin én itt most, legalábbis verbálisan, korábban pedig írásban nem tette magamat túl. Nagyjából így az utolsó mondatodból vezetném le Igazából, tehát ez egy nagyjából 40 másodperces telefonhívás volt, és uh, ilyenkor azért nem az van, hogy az ember hosszasan átgondolja azt, hogy, uh, hogy, hogy, hogy, hogy milyen logikai okfejtés végén jut el oda, ahova. Füriás Balázs vette, annak ellenére, hogy mi ellenfelek voltunk ezen a választáson, vette a fáradtságot, és, uh, és, és megerőltette magát akár, ha ez neki nehezére esett, nem tudom, hogy nehezére esett-e. Hogy, hogy gratuláljon, én pedig ezt viszonoztam. Én, én, ezt, én ezt semmi többnek nem tartom, mint egy gesztusnak. Az ő részéről is az én irányomba, és az én részemről is az ő irányába. Ez, hagyis én nem tettem hozzá, hogy köszönöm szépen a korrekt és tisztességes kampányt, és nem tettem hozzá semmilyen olyan minősítést, ami, amire egyébként te is gondolsz, és hozzáteszem, Füri, ez Balázs tett ilyet hozzá. Tehát ez, ez én azt gondolom, hogy egy, egy egy korrekt, de valójában nagyon távolságtartó gratuláció volt mindkettőnk részéről. Tegeződtök? Tegeződtünk ebben a hívásban. Tegeződtünk. Igen. És elhangzott. Nem beszélünk, nem beszélünk nagyon sokat. Tehát azt nem mondanám, hogy mi amúgy tegeződő viszonyban vagyunk, mert életemben nagyjából háromszor beszéltem fűries Balázsral, akár egy percnyi hosszúságban is. De elhangzott kölcsönösen az a szó, hogy gratulálok. Ezzel hangzott. Mi hangzottál még? Mi azt szokták mondani, hogy ez egy magánbeszélgetést, nem beszélnek róla, de hát szóba hoztátok mind a kettem. Öm, nagyjából annyit reagált az én gratulációmra, nyilván én megköszöntem először neki, aztán amikor én öm, az országos... Márjuk, hogy a gratulációt. Így, így, így. Aztán én amikor a, az országos eredmény miatt gratuláltam neki, akkor ő azt, mondott, azt mondta, hogy... Mert hogy te erre külön kitértél. Azért... Én erre külön kitéltem válaszként. Ő erre azt mondta, hogy ez mégiscsak most a kettőnk közötti uh, meg miatt hívott, és kettőnk közötti uh, verseny miatt hívott ez a mi kettőnk dolga, és, uh, és ezt kellett elrendezni. Szóval nagyjából ennyivel zárult Nem ez gondolt, hogy neki volt igaza ebben? Tehát figyelj, én tökéletesen értem, hogy viselkedtél, és valószínűleg én is így viselkedtem volna de Orbán Viktornak az egyik titka valószínűleg az, és nem csak Orbán Viktornak, a hozzá hasonló embereknek vannak ilyenek, akik nem értelmezik túl azt a teret, amiben éppen vannak. Ti ketten egy országos küzdelemnek voltak, voltatok a részei, de te mégis miközben a te egyéni győzelmethez gratulált valaki, beleértve mindjárt, hogy a vesztes, te altruista módon, vagy más módon nem biztos, hogy jelzős szerkezetet kell alkalmazni, és ismét csak bízom abban, hogy most már értjük egymást. Mondtál valami olyasmit, ami a te győzelmedet ugyan nem uh, rongálja, de a pozíciódat súlyosan. Nem tudom, mennyiben rongálja ez a pozíciómat. Én uh... Én azt Összességében gondolom, hogy a egy vesztes, a egy egy győztes rongálja. beszélt egy másik emberrel, aki a, a ti kettőtök viszonyát alapvetően mégis az befolyásolta abban a pillanatban, azt gondolom, hogy, hogy te legyőzted őt. Az, hogy országosan győzött a Fidesz, az egy másik szempont. Hát de a, nekem a viszonyom fűries baláshoz teljesen mindegy és lényegtelen, és közömbös, tehát ez nem egy egóhartal kettő között, hanem egy választás. Uh, én nem azért, nem azért indultam, és nem azért szerettem volna, hogy győzzünk a hegyvidéken, hogy Fűriás Balázs gratuláljon nekem. Uh, azt szeretném, hogy egy olyan országban éljünk, ahol majd egyszer mindegyik fél tud gratulálni a másiknak. Hogyha én ebben ebből a szempontból most rosszul pozícionáltam magam, hát üsek ő. Én De nem én, ő hozta én, én szóba nem ezek nem szerint az országos győzelmét a Fidesznek? Tessék? Nem ő hozta szóba az országos győzelmet? Hát abban az értelemben nem, hogy én gratuláltam az országos győzelmet, tehát én hoztam szóba. És, és én azt gondolom egyébként, hogy azért Füriás Balázs 30 éve a Fidesz tagja. Én nem gondolom azt, hogy azok az állítások, amiket ő megfogalmazott volna a kampányban, hogy ő, ő így úgy nem is látott rá a dolgokra, közvéleménykutatásokra, hirdetésekre, nem is akar róla tudni. Én ezekben nem gondolom azt, hogy, hogy ezek igazak lennének, de, de, de én, én mégis azt gondolom, hogy én is egy országos politikusa vagyok a Momentumnak. Ő is valójában pontosan tudta, hogy mit csinál a Fidesz meg miért. Uh, innentől kezdve mi beszélhetünk országos politikáról is. És um, én, én, én azt az álláspontot képviseltem mindig is, hogy bárcsak beszélnénk az országról is, mert Persze nekünk ez egy helyi választásunk volt, de, de valójában aki be fog ülni a parlamentbe, az országos kérdésekben is kell majd, hogy döntsön. Jó, ha hadd tegyek ha föl Oké, okay. blablabla. Bla. Um, de te is mondhatod nekem, hogy blablabla. Bla, bla. Hogy... Um, egy történelmehetlen kérdés. Ha nagyon fennkölt gondolkodású lennél, amihez persze 4 perccel, 3-8 előtt nem könnyű eljutni. Akkor melyiket válaszottad volna inkább? A te egyéni győzelmedet Füliás szemben és egy országos vereséget, vagy a te egyéni vereségedet Füliás szemben és egy országos győzelmet? Hát én bármikor az országos győzelmet elcseréltem volna erre. Mit szólsz ahhoz a mondatához, amit írt a Facebookon, Természetesen elegetettem iratlan kötelezettségemnek este 10 órakor telefonon gratuláltam Hajnal utósnak, mindannyiunknak az érdeke, hogy jó képviselője legyen Budának, ha ebben tudom segíteni, mindig megtalál. Látod-e azt a pillanatot, amikor te ezzel élsz? Látom. Látom őszintén, én látom magam előtt azt a helyzetet, hogy érdeklődni fogok Füriás Balázsnál, hogy, hogy amennyiben ő még mindig Budapesthez felelős államtitkár lesz, nem tudom, de nyilvánvalóan lesznek olyan ö, kormányzati beruházások, gondolom, amiben jó lenne, hogyha egyeztetne az itteni egyéni országgyűlési képviselővel is. Az egy másik kérdés, hogy nyilvánvalóan, ha mi lennénk kormányon, akkor erre sokkal nagyobb ráhatásom lenne. Ez így, ö, ez így egy nehezebb beszélgetés lesz, de én azt gondolom, hogy nekem egyéni képviselőként ebből a szempontból tehát a kerületet is képviselnem kell, és a, ez, ez Oké, okay, rendben van, de el, elhangzott a kulcsmondat, és tennap Orbán Viktor játszott a szavakkal, de nem csinálta rosszul a szónak abban az értelmében, hol visszautasította a politológusnak szóló kérdéseket, hol azért egy-két mondatban fejtegetett. Te most ugyanebben a helyzetben vagy, a kérdés az, hogy mit gondolsz, pozíciójában marad-e Fülies balázs. Fogalmam sincs erre. Én most azt számolom, hogy ezt majd Orbán Viktortól. Én ezt kértem, a, a nyilvánvaló, de én most azt kérdeztem, hogy mit gondolsz. Nem azt kérdeztem tőled, hogy ez a te döntésed függvénye, mert ez egy hülyeség lett volna. Én. Azt kérdeztem, hogy mit gondolsz erről. Nos, én azt mondom, nem tudom, nem, és nem nagyon foglalkozom ezzel. Dehát a elnézést, te mondtad, azt mondtad, ha pozíciójában marad. Nem én vetettem föl. Nem én... mondtad, hogyha magánember lesz, akkor is fölhívod. Azt mondtad, ha pozíciójában marad. Akkor másképp mondom, bárki is fog felelni Budapest fejlesztésért kormányzati oldalról. De én ezt nem kérdeztem. Ezt nem én, nem azt kérdez... Kérdez... én azt mondtam Navracis Tibornak a Brüsszelből hazajövetele után, akkor nem nagyon lehetett tudni, hogy mi lesz vele. Én azt mondtam, hogyha mezőr lesz, akkor is beszélgetek vele. A kérdés az, hogy ha mezőőr lesz Fügyes Balázs te akkor is fogod el kérni az ő segítséget. Vagy egy mezőrnek miért kérnéd a segítséget? Én azt gondolom, hogy akkor nekünk, nekünk kevesebb beszélnivalónk van. És nekem én nem tudok tőle ebben a formájában segítséget kérni én nem vele mint magát tudom. volt a kell a pozíciója. Nem segítségkérés, ez feltétlenül ez lehet bármilyen. Értem, te Öl... használtad ezt a szót. Lehet bármilyen egyébként, én azt gondolom, hogy vannak olyan emberú. Magyarul a Fülyes a való kapcsolat megmaradásához a pozíciója szükségeltetik. Hát én azt gondolom, hogy egy országgyűlési képviselő az mindig azzal fog majd beszélni, aki a kormányzat részéről a kijelölt partnerebben. Figyelj hajnal, ha te nem lennél országgyűlési képviselő, mint ahogy még most sem, vagy csak leszel, akkor nem válaszolnál erre a kérdésre, igennel vagy nemmel? Tehát, hogy Jó, kell ez igen, a rengeteg szó. Akkor egyszerűsítsük ezt le. Igen, válaszolok okay. szerintem ez, szerintem ez, ez, ez nem Jó, nem van. Jó, az hanem készségek család... és hatásköröknek a függvénye. Ha nem tud valamire ráhatással lenni, okay. akkor mi, minek beszélgetünk. Uh, győztél, de köröket nem vertél rá. Tehát 1500 méteren egy teljes kör nem lenne, E, ami adat nekem rendelkezésre áll, lehet, hogy van néhány e, szavazatnyi különbség azóta, ez 22.831, ez 47,49% a szavazatoknak. Kereken 2327-tel ért el kevesebbet Füliás Balázs, ők 20.504 szavazatot ért el, és ez 42,65 század eredményt eredményezett. Nagyjából 5 százalék különbség van közöttetek, valamivel kevesebb ami nem olyan nagyon kevés, és nem olyan nagyon sok. Ha Kovács Gergely, dr. Brunner Andás, Hajdu Mária és Jenei Dávidra leadott szavazatokat vesszük, azoknak az eloszlása lett volna másféleképpen, akár csak Kovács Gergely, aki 5,51 os százalékos eredményt ért el, ez a különbség akár fel is oldódhatott volna. Mit gondolsz a számszerű eredményről? Hajnal Miklós 22.831, Füriás Balázs 20.504, Kovács Gergely 2.649, dr. Gründner András Mi Hazánk 1073, ez egyébként 2,23 százalék, egy korábban kifejezetten jobboldalinak mondott választókörzetben, ahol tegyük hozzá, hogy most is a legmagasabb volt a részvételi arány, amelyben én is közvetlenül hajdumária, 632 és Jenei Dávid 382. Fűzöle kommentárt a számokhoz és a sorrendhez? Hát egy tárgyilagos kommentár, hogy ugye még a külképviseleti szavazatok nem érkeztek. Igen, berek, pontosan. 2200 szavazat, illetve az átsjelentkezések. 2200 ami külképviselt, illetve vannak az átjelentkezett szavazatok is. De ez a 2200 még... ez mind erre a körzetre vonatkozik? Vagy ez ez mind erre a körzetre vonatkozik. Mm -hmm. Itt óriási volt a külképviselten regisztráltak arány mm -hmm. a körzetben. És szóval ez még fog változni, és a külképviseleten általában sokkal több az ellenzéki szavazat. Szóval én azt gondolom, hogy ez az előny még nőni fog. Ez, ez csak egy tárgyilagos megjegyzés. Okay. A, a... Egyébként én, tehát ennél sok szempontból szorosabb küzdelemre számítottam, amire nagyon büszke vagyok az az, hogy ilyen nagy volt a részvétel, és az, hogy ebben a választókerületben az kevésbé okozott problémát, amit országosan látunk, hogy, hogy nem mentek el az ellenzékiek szavazni. És, és, és itt, itt kevésbé látszik egyszerűen ez a, ez, a, ez a visszaesés. És a másik dolog, ami szerintem egy érdekes tanulság a számok mögött, hogy Fűrjes szinte pontosan ugyanannyi szavazatot kapott, mint a Fidesz lista. Tehát bizonyos szempontból ez, ez az emberarcú fideszesnek a mítosza, ez nekem megdőlni látszik, egyedül pokorni Zoltán aztán a kerületben, aki ténylegesen képes a, a Fidesztől eltérő, vagy, vagy másféleményen lévő embereket megszólítani, és, és az ő szavazatukat, meg bizalmukat elnyerni. Legalábbis 19-ben még így volt, de most ezen a választáson a ez egyáltalán elkevetlénye... Mi hazán, kutyapárt, Hajdó független? Hát akkor még röviden a kutyapártatán kitérnék egy gondolat erejéig, hogy ö, én, én azt gondoltam egyébként két dolgot, hogy egyrészt, hogy több kutyapár szavazó lesz, másrészt azt is gondoltam, hogy ö, közöttük nagyobb lesz az átszavazási arány. És én mindkettőben meglepődtem, tehát egyrészt kevesebb volt a, a kutyapár szavazat, mint amire számítottam, Másrészt viszont nem volt olyan nagy az átszavazási hajlandóság, vagy a szavazat megosztási hajlandóság, inkább így fogalmaznék szól. Ha így jellemzőként kellene ennek ebben belemennem, akkor én nagyjából ezeket láttam a számokban, ami, ami érdekes volt. De nyilván nagyon örültünk a győzelemnek, és azt gondolom, hogy ennél sokkal szorosabb győzelemnek is. Óriási, óriási értéke lett volna. A mi hazánk, hát. Jó, ha már, ha már mindegyikben belemegyünk a mi hazánkhoz. Egyébként szerintem nagyon hasonló eredményt ért el, mint országosan, ha arányosítjuk a 18-as jobbi szavazatokhoz képest. És ez az ugye, amiről most sok elemző amúgy is ír, meg beszél, csak ez nálunk kevésbé számított, mert itt 2018-ban 7-8%-ot kapott talán a jobbik, amikor ennek a harmada átmegy a mi hazánkhoz, és talán két és kaptak, az itt kevésbé, kevésbé fogja eldönteni a választás végeredményét. Egy olyan körzetben, ahol, ahol 20 on vagy 30 on volt régen a jobbik, és a vidéki csataterekben ugye volt jó pár ilyen, ott, ö, ott értelemszerűen egy ilyen arányú elpártolás az egy, sokkal nagyobb kockázatot jelent a körzet megnyerése szempontjából. Igen. Azt mondjad meg nekem, hogy mi a különbség a 12. kerület más budapesti kerületek és az agglomerációk között, miközben ha autóval, nem is biztos, hogy tudod, hogy a 18. kerületben vagy vagy pedig már az agglomerációban. Hát politikai óriási különbség a van, de... tekintve. Mi Persze. a különbség oka? Hát akkor, akkor folytassuk ugyanonnan. Ha megnézzük azt, hogy mondjuk test 3-as erő az agglomeráció Szentendre, hogy ott hogyan szerepelt az ellenzék 2018-ban, ott nagyon erős volt a jobbik, ott nem 7-8 százalékon volt a jobbik. Most nem emlékszem fejből, hogy mennyi, de, de valójában az agglomerációban ez már, ez már egy másik mintázat, és és egyáltalán nem ugyanolyan, mint Budapest. Tehát, aki, akinek a, a, a fejében az a gondolat él, hogy az agglomerációban, meg Pest megyében csupa olyan ember él, mint a hegyvidéken, csak kiköltöztek oda, az szerintem téved. Ez, ez, ez, ez, egyszerűen, ez egyszerűen nem így van. Az Mbékon ott élők azok nem mind ilyenek, hogy Pest kettőből mondjuk egy példát. És, és éppen ezért, hát ez egy nagyon-nagyon nagyon tanulságos végeredmény volt számunkra. Én azt gondoltam, hogy az agglomerációt kötelező az ellenzéknek nyernie. De miért de tévedtél? Ugyanúgy. Miért tévedtél? Azért tévedtem, mert nem számoltam azzal, hogy, hogy nem fogjuk tudni egyrészt elvinni az ellenzéki szavazókat mindenhol, másrészt nem számoltam azzal, hogy, hogy ilyen nagy arányú lesz az elpártolás. Talán leginkább a, a volt jobbikosok részéről de, de bárki más részéről is biztos van egy-két máshol is. Én ezekben látom most a tévedésemet, de, de azt is szeretném hozzátenni, mert most nagyon sok elemző, meg politikus is nyilatkozik arra, hogy mi a választások tanulság, amik a fő hibák. Én három-négy nappal a választás után valójában még nem fogom venni a a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy, hogy itt rontottuk el, meg itt rontottuk el, meg itt rontottuk el. Szerintem tehát ha ezt, ha ezt alaposan végig akarjuk vinni, ezt a munkát, akkor ezt egyébként le kell ülnie öt hozzáértő embernek, ki kell elemezni a számokat, le kell írnia, és, és, és meg kell vizsgálnunk, meg kell értenünk ezt valójában. Most, ami elindult az elmúlt napokban, az én azt gondolom, hogy inkább egy részben néhányaknak valószínűleg egy traumának a feldolgozási folyamata, és, és, és próbáljuk első blikre megérteni, hogy mi történt másrészt pedig van egy, van egy bűnbakkeresés, meg egy, meg egy, meg egy felelősségkeresés, de, de én, én ebben a részében nem akarok beszélni a dologról. Azt kérdezem tőled, hogy beszéltél-e Pokorni Zoltánnal. Ő is Pokorni Zoltánnal még nem beszéltem. Szombaton hívott engem, viszont én is hívtam őt, és akkor nem vette fel. Szóval még pont a választások előtt kerestük egymást, azóta nem beszéltünk még. Mit gondolsz a vele való együttműködésről? Azt, hogy nekem, és én ezt a választás előtt is mondtam, választás után is fenntartom, nekem a 12. kerületi önkormányzattal függetlenül attól, hogy kiveveti, nyilván együtt kell működnöm, és lesznek olyan kérdések, amikben valószínűleg lesznek vitáink, ezeket szeretném velem hamarabb megbeszélni. Tehát és... ott van mindjárt a turulszobor. Akár az a kérdés, akár az ingatlan beruházások kérdése, akár a normafakérzés, tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amiről szerintem fontos lenne, hogy, hogy majd beszéljünk, és nyilvánvalóan a mostani helyzetben ők akár azt is mondhatják így egy kétharmad birtokában, hogy, hogy meghosszabbítják bicskéig, így. De, de remélem hogy, remélem, hogy nem ez lesz a. E tekintetben az mit gondolsz a Budapest politikát, illetően kérdés hangzott el a Nemzetközi Sajtótájékoztatón, amire Orbán Viktor, hogy amit a ligettel kapcsolatban elképzeltük, azt megvalósítjuk. Ennyit válaszolt a Budapest kérdésre. És ugye ezt annak függvényében, hogy korábban az volt az ígéret, hogy semmi olyat nem csinálnak, Égy. ami, ami ezt most nem egy megy egy a másik szavazás. Az Azt mondta, előbb legyen. Erő, aztán legyen igazságérzet. És most az igazságérzetét megerősítette az erő. Hát um, ez akkor lett volna egy korrekt dolog szerint a Viktor részéről, hogyha készít a Fidesz bármilyen választási programot, amiben mondjuk ez is benne van. Elhangzott a NHZ és... átadóján még februárban, hogy ez lesz. Nihogy hogy érnek? Érnek. Tehát, Hát ez, ez, ez szerintem, az, hogy elhangzik a zeneháza átadóján, ez, ez legfeljebb egy egy burkolt fenyegetéssel ért akkor fel, vagy nem tudom ki, hogyan de De volt -e egyébként a Fidesznek olyan anyaga, mint amilyen az ellenzéknek volt a választási programja? Én nem találkoztam bele, miért pont a Ligettel kapcsolatban kellett volna egy ilyennek megjelennie? Ugye általában hát, az szokott lenni a kormányprogram, folytatjuk. Én nagyon remélem, hogy nem ez kormány kormányprogram, mert a folyamatok az országban nem haladnak jó irányba, de ezt majd nyilván eldönti a kormány. Ez, ez, ez, én a Városliget kérdésében nem tartom ezt egy jó iránynak. Most megpróbálhat erőből politizálni Budapesten a kormány, de Budapesten éppen több egyéni körzetet nyertünk mint 2018-ban. Rövidesen beszélni fogok kisambulussal, aki egyebek között arról beszélget, arról tart háttérbeszélgetést, hogy üres a kassa. Hát, igen, üres a kassa. És, és nem véletlenül üres, tehát nyilvánvalóan ebben azért az elmúlt éveknek a kormányzati büntetőpolitikája is nagyon nagy mértékben benne van. Én még nem látom át teljesen a fővárosnak az új politikai helyzetét, ezt az Ambrus vagy Karácsony Gergő jobban fogja látni nálam. Azt, azt gondolom, hogy ha a kormány úgy folytatja, ahogy eddig csinálta, vagy még rá is tesz egy lapáccal, ahogy most Ormánikor rá tesz egy lapáccal, az, az eléggé azt vetíti előre, hogy itt a mostaninál még nehezebb idők Budapesten politikailag. Hát ez így, így, így nehéz önkormányzatiságról beszélni, így nehéz város vezetni, hogy, hogy vagy az van, amit a kormány csinál, vagy kiszervezik alulad, vagy elveszik a pénzedet. Gyakorlatilag ez a, ez a mondás, hát ez, le, ugrálhatunk mi itt gúzsba kötve, csak, csak ez... ez, ez jó, Ez így nem Oké, okay. én abban reménykedem majd, hogyha Netán folytatódna a beszélgetésorozatunk, akkor praktikusan tudunk beszélgetni, és viszonylag kevés töltelékmondat hangzik el mindkettünk részéről. Azt kérdezem tőled, hogy a parlamenti mandátumodba kerül-e a BKK bizottságának elnöki posztja? Nem tudom, hogy itt az összeférhetetlenségi szabályok azok azok pontosan hogy néznek ki, de alapvetően én, én azt gondolom, hogy ez a kettő pozíció bármit is mond a törvény, szerintem összeférhetetlen. Tehát nekem ez a személyes véleményem most, és, és várhatóan én ennek megfelelően a, a békelkás tisztségemet vissza fogom adni. Ha tegyek fel egy nagyon alantas Magyarországon mégis, például ezeket a felvezetőket teljesen ki lehet hagyni. Anyagilag jobban jársz, vagy rosszabbul jársz azzal, hogy képviselő leszel? Nem muszáj válaszolni, semmilyen kérdésemről? Hát a képviselői bér, az alapbér az szerintem meghaladja bőven azt, amit a, a, a BKK-ban milyen bizottsági tagságban számolsz de, miközben erőt? Szerintem őszintén én a parlamenti erőforrásokról nem így gondolok. Tehát, ha, ha megint csak egyenes válasz, igen, és akkor a, a mellékes gondolata szerintem az, hogy a parlamenti erőforrásokat érdemesebb lenne valami másra használni, mint a képviselőknek a fizetésére. Hány mert ember fog neked dolgozni, mint országgyűlési képviselőnek? Fogalmam sincs, még ki hogy ki lesz az asszisztensem. De akkor most már váltunk egy ilyen nagyon egyenes beszélgetésbe. És, kép... és, és őszintén én, én nem azt szeretném, hogy nekem dolgozzon X ember. Hát Milyen bizottsági negyedik, tagsággal negyedik... számosz? Mit szeretnél? Melyik, te, te melyik bizottságba vennél részt, ami neked a te érdeklődésedhez a Ne Negyedik kétharmad után vagyunk. Szerintem most itt beszélgethetünk bizottságokról, meg stábtagokról, meg fizetésekről, de, de szerintem a határvilákos példája hogy pontosan jól mutatja, hogy ezek a dolgok tök mindegyek. Nyilván neki is volt egy stábja, akit őt segítették, de például a bizottságban szerintem bensem ült az Ákos. Um, és, és sokszor az a munka, amit, ők el, amit ő elvégve, vagy most Te valamilyen partizán munkával számolsz. Ezt nem állítom, de azt gondolom, hogy parlamenten kívül több dolgunk van, mint parlamenten belül jelenleg. Tehát én, én, én nem. Én nem És látod-e hat... azt, hogy mi lesz ez a parlamenten kívüli munka? Ezt még nem látom százszerzalékig, itt azt mondanám, hogy egy forgatókönyv tervezésben vagyunk. Tehát, uh, Két mondatot következő... mindenféleképpen váltsunk arról a mizériáról, ami az elmaradt vitát illeti. Ez a bohózat végül is miért maradt bohózat? Ugye Smuk Andor, Andor Facebook bejegyzése azt láttatja, mintha az egészet te okoztad volna, uh, miközben erről nekem semmilyen hitelt érdemlő információm nincs. És azért az nagyon sajátságos, hogy miközben éppen a kételjeidet fejezett ki egy utolsó pillanatban, a szó szoros értelmében, utolsó pillanatban a vitával kapcsolatban, épp ért téged a közben ért a a televíziónak az értesítése, hogy elmarad a vita. Mi történt? Hát az én értelmezésemet tudom neked mondani. Szerintem egy megúszós politikus pontosan így úszik meg egy vitát. És szerintem ez az egész így volt és Munkandor Facebook posztját nem látom, mert nem követtem, majd elolvasom utólag. Az biztos, hogy Fűriás Balázsnak Valószínűleg így volt. Azt az munkandor részleteit tekintve, tehát nem az egészet, ugye ő jenei Dávid ő megbízásával volt ott, ő volt a kampányfőnöke, megoldásmozgalom, vita sajnos nem lesz, mert Hajnal Miklós az ellenzéki jelöltje nem vonta vissza, azt az által többször hangoztatott vádat, hogy rajta kívül minden más ellenzéki jelölt, kamu jelölt, pártjai Kamupártok. A megoldásmozgalom visszautasítja ezeket a vádakat, alig száz nap alatt is aztán hosszan írja. Összefoglalva, megoldásmozgalom a közbeszéd stílusán szeretne javítani, szeretné megszüntetni a politikai sárdolvás, azaz hajnal a miklós akkor tudunk vitázni, ha az alapértékeinket elfogadja, azaz őszinte, mérsékelt, minősítésektől mentes kommunikációba kezd. Te kifogásoltad a, a részvevők számát, min múlott az, hogy végül is nem lett vita. Én azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy alapvetően nekem fűries balázsra van vitem, és valóban megvan a véleményem a többi előttől is, hogy az ő indulásuk a fidesz érdekét szolgálja. Szerintem, aztán akinek ezzel vitelje van, az nyilván kontrázzon rám. De ettől még ők is eljöhetnek erre a vitára. Hát persze, vegyenek részt, mondj, beszéljenek. Csak ahogy neked is mondtam sokszor, ez valójában a műsoridőből vesz el, és az érdemi vita rovására megy. De, de nekem ezzel rég nem volt bajom, és én azt mondom, hogy persze, jöjjenek el. Szóval lehet itt, lehet itt sértettségből posztokat írni, de őszintén én, én nem foglalkozom ezzel. Én azt gondolom, hogyha... De a, a hegyvidék tévé mire írja azt, ugye te idézed? A hegyvidék tévét tudomástól veszi, hogy nem lett volna biztosított mind a hat jelölt részvétele... Ez kifogáskeresés, Ez kifogáskeresés hogy, hogy, hogy a nem biztosított a jelölteknek a részvétele, Egyáltalán miért kell ahhoz, hogy mind a hat jelölt ott legyen? Hát rengeteg olyan vitát láttunk szombathelytől Budakeszig, hogy vagy Budavőssig, hogy, hogy meghívták a jelölteket, aztán vagy eljöttek, vagy nem. Tehát ez már eleve önmagában. A Partizánban volt egy kiváló vita hatherdélyek és Szócsaba között, csak Szócsaba nem jött el. Hát ez önmagában azt gondolom, hogy a politikus minősíti, ha nem megy el egy Ebben erről egy azért én ideg, meglehetősen sokat tudok is előtte, Tóth Csaba volt vendége egyedül. Nekem az egész partizánnal kapcsolatban azért van egy önálló véleményem, amelyben én elismerem az értékeit, és ugyanakkor ugyanilyen mértékben látom a hibáit. Tehát egyrésztről volt önállóan vendég Tóth Csaba, ahol olyan állításokba burkolt kérdések hangzottak el, amelyekre hiába válaszolt bármit Tócsaba Gulyás Márton feltartotta ugyanazokat a gondolatait, ami ennél súlyosabb a műsor után, Imáron nem kérdésformájában megismételődtek azok a vádak, amelyekre ott válaszolt Tócsaba, ami ugye azt mutatja, hogy nem győzte őt meg Gulyás Márton, de amikor valaki egyébként politikai szereplővé lép elő média munkásként, ott már egy olyan dolog van, ahol a megítélése is más, és ezt csak szeretném mondani, hogy miközben én a leghatározottabban az ellenzékhez sorol magam, az ellenzékről való magánvéleményemet nem tartom vék alatt. És szerintem nyilván ez alapján lehet az ellenzéket is, meg akár a tehát Még mondom, így a hivatkozási bánnék. alappal úvattal, úvattal bánnék. De, de, de szerintem tehát Fülyes Balázsnak nem lehettek ilyen fenntartásai, meg nem lehettek ilyen fenntartásai. Neki nem is szeretődé. kell. Ez így van. Ez igaz. És, és hogyha ő szeretett volna ténylegesen egy valódi vitát köztünk, akkor ezt bármikor megtarthattuk volna. Csak ő nyilván nem szeretett volna, és a hegyvidék tévével vitett el a balhét. Ennyi történt, semmi más. Szívesen megnéznéd azokat a felvételeket, amelyeket egyébként ezügyben e, lehetett volna készíteni, és amelyek egyébként bizonyító erejőek lennének a tekintetben, hogy ezek a feltételezések, ezek egyébként az igazságot mutatják. Mert mind milyen felvételek, hát, és ez milyen ez Semmi, hát, hogy té tényleg ő hatott a hegyvidékre, úgyhogy ne legyen felvita. Nem tudom, hogy van ilyen felvétel. Biztos, hogy nincsenek. Azt kérdezem, hogy, hogy magadban látod -e ezt a folyamatot? Magamban látom ezt a folyamatot. Magamban látom a Fidesz-Magyarország működését, nem olyan nehéz ezt elképzelni. Lakatos István, aki nem tudom, hogy a körzetedbe tartozik-e, de azon az útvonalon közlekedik, ahol a te plakátjaid vannak, azt kérdezte reggel, hogy neki elege van a választásból, talán ezt nem is mondta, akkor csak azt mondom, amit kérdezett, mikor tűnnek el a választási plakátok, ennek azt hiszem van egy határideje. Uh, és valami olyasmit is mondott, hogy ő inkább színházról szeretne plakátyos Ez is a, igen. Az utóbbit nem tudom garantálni, mert az nem rajtam múlik, hogy színházas plakátok mikor kerülnek ki. Viszont uh, a mi 30 napon belül le kell szedni törvény, törvényi határidő szerint. Ennél szerintem hamarabb le fogjuk venni. Az egyetlen oka, hogy még kint vannak, az az, hogy uh, még ki fogunk rá tenni olyan matricákat, amiket megköszönjük a támogatást. Köszönöm, és csak Enged. hogy lássad, hogy e, hogyan lehet egy nagyjából félórás beszélgetés keretes szerkezetűvé tenni. A gratulációból indultunk, és most azt kérdezem tőled, hogy amikor Donát Anna azt írja, hogy bocsánatot kérünk, bocsánatot kérünk tőletek, mert az Orbán rendszer ellenzékeként nem tudtunk élni azzal a bizalommal, amit belénk fektettetek az elmúlt években egészen az utolsó órákig, akkor ahogy kérdeztem, hogy megfelelő kifejezése a gratuláció, mi az, hogy bocsánatot kérek? Az ember akkor kér bocsánatot, hogyha valakinek a lábára véletlen rálép. Ezt a e, vereséget, ezt a bocsánatkérés kategóriájába vonni, ebben van valami, hát valami alamuszik. Más is, kér más is bocsánatot kért, Ö, vele azt hiszem nem fog beszélgetni, neki ezt nem mondanám, és te sem mondtad emlékezetem szerint, hogy bocsánatot kérsz, de hogy a bocsánat kérés egyébként alkalmas szó és hogy mire vonatkozik, abban segíts nekem, miközben nem baj átanna. Én, hogyha most ezt az én szavaimat kellene használni, én valószínűleg azt mondanám, hogy sajnálom. Ez egész leginten. más. Ez más, de, de az eredőjét akkor megpróbálom megvilegíteni, vagy hogy én én hogy állok ez a kérdéshez? Én lassan öt éve politizálok. És, és öt éve mi elég sokat feltettünk arra, az Anna is én is, hogy, hogy elkezdjünk építeni egy közösséget, elkezdjünk egy másfajta politizálást, és, és aztán nyilván a 18-as eredményből tanulva levontunk egy választási tanulságot, felépítettünk egy választási szövetséget, és, és abban a hitben voltunk, abban a reményben voltunk, hogy egyfajta minimum elvárás az, hogy legalább a kétharmadot megakadályozzuk, és, és nyilvánvalóan még a kormányváltás is az, az, az látóhatáron belül lehet. És ehhez képest még a minimum elvárást sem sikerült teljesítenünk. És szerintem egy ilyen helyzetben az a minimum, amit most én mondok, hogy én sajnálom, hogy ez nem sikerült, és nyilvánvalóan valamit rosszul csináltunk, hogyha erre nem voltunk képesek, mert ez lett volna szerintem a minimum, de én abszolút hogy ha ezt az Anna úgy fogalmazta meg, hogy ő, ő bocsánatot is kér, ezért hát ő csak ennek a politikai közösségnek a vezetője ma Megkövet, meg, ugye csak a szinonima szótárban, megkövet, elnézést kér. Én ezügyben hagyd legyek hajnalapárti, a sajnálom, az kifejez valamit. A bocsánat, kérés az egészen másról szól, és számomra egy tízes skálán inkább hetesre, mint kettesre félreérthető. Van jelentőség. Hát akkor másképp értelmezzük. De örülök, hogy az én értelmezésemmel egyetértesz. A te szó és értelmezéseddel. Nagyon szépen köszönöm, akkor találkozunk. Köszönöm szépen. A találkozunk arra vonatkozott, hogy uh, találkozom a jövő héten személyesen Hajnal Miklóssal, és az ügyben születik döntés, hogy ez a fajta együttműködés, ami itt a TV és rádió nagy nyilvánossága előtt van, folytatódjék-e. Én most azt kérdezem önöktől, György is Benedek idejét húzom, elnézést kérek tőle, nem szándékosan teszem. Ha önökön múlna, folytatódna a beszélgetés. Tíz szavazatot kérek. 061-712-42 Az, hogy én mit szeretnék, az többé kevésbé kiderült, hiszen egyébként nem betettem volna föl, de most az önök véleményére vagyok kíváncsi. 061-712-42 folytatódjon, vagy sem. Jó reggelt! Igen. Köszönöm. Júregat. Igen. Köszönöm. Júregat. Igen. Igen. Köszönöm. Júregat. Igen. Köszönöm. Júregat. Júregat, igen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Jó, akkor további szavazatokat nem kérek, mert 6 volt, tehát most már csak 6-4 lehet a legrosszabb esetben, de menjünk végig, 10-ig igazuk van. Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm, 7. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen! Köszönöm, 8. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. Hello. Igen. Köszönöm. Igen. Elnézést a csúszásért. Semmi gond. A György Benedek Városliget ZRT vezérigazgató kezdjünk egy praktikus kérdéssel. Mi a helyzet a Városligeti tóvizével? Mitől döglenek a halak? Nagyon jó a kérdés, nem tudok rá még ebben a másodpercben válaszolni. Volt már hasonló jelenség, ugye a tóról beszélgettünk, és ilyenkor azért Általában közvetve vagy közvetlenül a vízbetáplálással kapcsolatos a probléma, de hát nem tudok ma ennél egzattabbat kijelenteni. Az állatkert is dolgozik az elemzésen, hogy mi lehet a probléma. Vízügyi szakemberek is nézik, hogy vajon valamilyen fertőző víz érkezett. Elnézést, illetékesemtársam, beszélek, ez hozzá tartozik? igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. Milyen halak élnek a, a, vál... a város Hát itt alapvetően olyanok, amik a főleg amúr és busa, aminek az lenne a feladata, az a feladatuk igazából, hogy egy kicsit kevesebb alga legyen. Uh -huh. Ez egy nagyon speciális víz az egész tó, hiszen a Széchenyi Fürdő elfolyó termál vize az, ami ezt igazából táplálja, és ez egy betonmedencében van, tehát hogy ez nem egy természetes víz, de ettől függetlenül kialakult egy olyan ököszisztémája, amiben a, hát nagyon sokan engedik bele az otthoni díszhalakat, teknős, komoly teknős populáció van, tehát hogy egy egészen érdekes ökoszisztéma alakult ki, mert hogy ez télen is meleg ez a víz. Um, azt áruld el nekem, hogy az etetése a halaknak az az a, a, a, a szintén a Városliges ZRT vagy az állatkert, vagy ki végzi ezt? Ugye az a helyzet, hogy a a Városligetnek minden ellenkező híresztelésekkel szemben a stratégiai partnere a park kezelésben a főkert. Egészen a főkert talán a hónap saját, végéig. De ez nem így van, ez egy nagyon kedvelt toposz, ami nem tudom miért terjedt el, de egészen a hónap végéig is, és a hónap vége után is a főkert marad a stratégiai partnere. Az, hogy a főkert saját állománnyal, vagy pedig alvállalkozókkal látja el a ligetben, az öldterület fenntartási, és ebbe beletartozó módon egyébként a tónak a gazdálkodását, az természetesen változik, vagy változhat adott helyzetben. Ebben én úgy tudom, hogy lesz változás, tehát eddig a főket saját állományjal látta, most pedig különböző szakcégeket okay, von tehát Ők végzik ebben. azt, árul de nekem, hogy. E elnézést a halaktól. Milyen mennyiségű halról beszélünk? Mert ugye most a képek nagyon látványosak, mint éppen döglött állapotban láthatók ők, amikor élnek, akkor a vízben ugye kevésbé látszódnak, mint így a parton. Ez valóban, valóban így van. Nem tudok erre pontos választ adni, a klasszikus vicc azért persze nekem is eszembe jut még, ha az esemény maga. Úvatal, nehogy a halak megsértődjenek. Szomorú is ilyen szempontból, de hogy kérdezhetett tőlem a második világháborút, az, hogy meddig tartott, azt talán még tudtam mondani. Igen, oszani, de név szerint. Volt, de név szerint már nem okay. biztos. De nem tudok pontos darabszámot mondani. Akkor még egy utolsó. De én kérdés, hogy tömeges halpusztulás, ami, aminek az okrait vizsgáljuk, és én személy szerint is nagyon szomorú vagyok, mert a gyerekeim óriási halrajongók, úgyhogy mi ritkán, mi relatív sűrűk kiáronk a városligeti tóhoz ö, halakat nézeget. A cím mérgezés történt a városligetben gyerekekkel és kutyával nem érdemes arra menni. Ezek szerint nagyszülőkkel és papagájal lehet, de ez most egy fölösleges vicc volt. Két tó haló, hal állományát is elpusztította Budapesten a városligeti tóba került mérgező anyag szerdán. Egyelőre nem tudni pontosan hogyan és milyen méreg került a vízbe. Ezek helytálló mondatok, vagy pedig még ebben is lehet változás? Abszolút lehet változás, mert egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen mérgező anyag került a vízbe. Tehát az is elképzelhető, hogy az oxigén csökkent le olyan szintig, ami, ami kritikussá vált. Erre ma nem tudunk válaszolni. Tehát vizsgáljuk ennek a az okát, leginkább nyilvánvalóan azért, hogy akár a Széchenyi fürdővel együttműködve, akár a csatornázási művekkel együttműködve, akár bárkivel együttműködve ebbe a kérdésbe meg tudjuk szüntetni az okot. Ebben most egyelőre elzárták azokat a vezetékeket a kollégák és egyeztetvény a Főváros kezelésében lévő szécsényi fürdővel, amik betáplálják a tavat, hogy ne érkezzen újabb vízutánpótlás, ha a probléma esetleg ott lenne, de ezt sem tudom kijelenteni, hogy a probléma ott van. Ezt most okay. mikrobiológiai és ökológiai szempontok alapján meg kell vizsgálni. Oké, okay, még egy kérdést kapsz, ezekre biztos nem készültél, de hát független megkapod. Azt írja az újság, néhány teknős élte túl a mérgezés, de egyelőre nem tudné, milyen állapotban vannak, megmaradnak-e. Tételezzük fel, hogy mind megmaradnak. Én nagyon szeretném, hogyha a tegnősök közül egy se pusztulna el. De ha túlélték a mérgezést, akkor ők most hol vannak? Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt tudom, hogy amik, amik tehát minden olyan állat, ami a Városligetben befogásra kerül, az alapvetően közvetlenül az állatkertbe tudjuk szállítani. Hogy most teknős esetében történt-e ilyen, erre én ebben a másodpercben nem... Igen, ezt jól te feltételzem, vezérigazgató, hogyha a halak számával nem vagy tájékozott, akkor a teknősök számáról se tudsz pontosan. A teknősök számáról nem tudok mondani, azt tudom, hogy a technősökből többféle is található a Városligeti Tóban, és többek között talán félelmetes krokodilteknősök is, de egyébként főleg ékszerteknősöket engednek bele Amatőr-akvaristák, illetve olyanok, akik kapnak otthonra egy terráriumot vagy akváriumot, és utána megunják őket. Úgyhogy azért ennek van gyakorlata a Városligetben, hogy ide hordják ki. Más állatokat is szoktak így, szabadon engedni? Nem találkoztunk még nagyon sokkal. Ugye volt itt az illegális pérlovagoltatástól kezdve nyulat, azt hiszem, hogy fogtak a, a kollégáim húsvét után relatív többet a Városligetben. Tehát azért elő-elő fordul, de, de azért nem jellemző szerencsére. Elhagyva az öltözőt és az öltözői hangulatot, tegnap kérdés hangzott el Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóján. Ez április 6-án 14 óra 55 perckor történt. Kormány és Budapest Orbán Viktor válasza, a városligeti tervek úgy valósulnak meg, ahogy elterveztük. Egy rövid kronológia. Ugye hosszú folyamat eredménye volt, mire a Városliget projektnek kialakult a képe, volt olyan elem, ami menet közben került bele, volt olyan elem, ami menet közben került ki. Itt most három olyan ingatlanról van szó, amelyet az önkormányzati választás 2019-ben Megakasztott. Ha rosszul használnám a szavakat, akkor majd ki fogod őket javítani, ez az én kifejezésem volt, és hosszan gondolkodtam rajta, megakasztott. 2019. október 21-én azt mondta a parlamenti nyilatkozatában a miniszterelnök, hogy a kormány nem szeretne a főváros felelős vezetői által nem kívánt fejlesztéseket végrehajtani Budapesten, és ennek Karácsony Gergely egy, egy nappal későbbi posztjában örömét fejtette ki. A Városliget ügyében felmérésből ismert a tény a Budapestiek közel kétharmada közparkot szeretne a Liget Project épületei helyett, ezért ebben az ügyben azt az álláspontot képviseljük határozottan, hogy újabb építmények helyett meg kell növelni a zöldfelületet a Városligetben 2019. október 21-én. 2019. november 8-án, mint tapasztalható, készültem, én ilyenkor szoktam készülni. 2019. november 8-án, tehát néhány héttel később, egy hónap se telik el, talán két hét, Orbán Viktor Kosut rádió jó reggelt Magyarország című műsorában Nagy Katalin kérdésére az alábbiakat válaszolja. A heti kormányülésen jelen volt az új főpolgármester. Látszik már, hogy melyek azok a beruházások, amelyeket támogat a főpolgármester és a közgyűlés, és melyek azok, amelyeket nem nem akar megépíteni. Választ. Orbán Viktor. A főpolgármester úr nem játszott legalábbis az ülésen nem játszott itt, hanem ahogy a budapestiek megérdemlik, komolyan viszonyult a közös ügyeinkhez. Van egy nagy lista, amely a budapesti fejlesztéseket tartalmazza, ezeket korábban Tarlós Istvánnal közösen állítottak össze. Szerintem az elmúlt kilenc év aranykornak tekinthető a főváros életében, de most, hogy Tarlós István távozott talán érdemes véleget vonni, és azt tudom mondani, hogy Budapestnek azért volt minden korábbihoz képest kiemelkedő kilenc éve, mert a főváros tudott egyezni a kormányal arról, hogy hogyan fejleszünk Budapestet, majd később. Miután most kurzusváltás történt Budapesten, tehát visszajött a régi baloldal a kormány összes emberrel a socskán. A jól látom, ők egy más szemléletet képviselnek, mint amit Tarlós István képviselt, ilyenkor meg kell állapodni egy fejlesztési listában, tehát én a fölpolgárves terület megkérdeztem, vagy 15-20 fejlesztésről, hogy akarja, nem akarja, szeretné, nem szeretné, mert abban a helyzetben sem kerülhetünk, hogy egy rossz ízű marakodás alakul ki Budapest politikában, hogy Budapest teletén valami olyasmit akar csinálni a kormány, amivel egyébként a kerületiek vagy a fővárosiak nem értenek egyet. Nagy Katalin kérdés. Később. Le kellett húzni valamit a listáról? Orbán Viktor. Sok fájdalmas dolgot kellett lehúznom, nem volt kellemes ez a délelőtt a számunkra, álmokat kell feladni. Tehát például a liget több ott megvalósuló fejlesztéssel együtt ma az egész nyugati világ. Ezt így értse, ahogy mondom, nincs benne semmi túlzás, tehát Amerikától a Balkánig az egész nyugati világ legnagyobb kulturális fejlesztési programjai nincs ilyen sehol. Egyedülálló, megnyert egyedülálló, megnyerünk vele minden díjat a világban. Kérdés. Épp azt akartam mondani, hogy nagyon sok díjat elhozott már Orbán Viktor később. Megmondta a főpolgármester, hogy húzzam le a listáról a Nemzeti Galériára vonatkozó terveket, húzzam le a Magyar Tudomány és Innováció Házára vonatkozó terveket, és húzzam le a Városlégeti Színház, amely szintén régen létezett szép szecessziós színház volt, annak a visszaépítésére vonatkozó terveket is húzzam le. Ami kellemes meglepetés volt, erről is beszéltünk, mi már, már mind mi ketten, kivét Kiléptem az idézetből. Hogy arra a kérdés, hogy a Regnum Marianum templomot, amit a kommunisták felrobbantottak, annak visszaépítéséhez hogyan viszonyulott, megengedő volt, és azt mondta, hogy arról beszéljünk. De hát így most megakadt ez a Liget program, lesz belőle valami, mert ami már megkezdődött, azt nem lehet visszabontani, mert a főváros nem tudná kifizetni, talán azt nem is akarnák, az ezzel járó költségeket viselni, de az biztos, hogy mint a nyugati világ legnagyobb kulturális programja, most megszűnt, vagy megakadt, legalábbis megakadt. 2022. január 22-e Budapest Magyar háza megnyitója Orbán Viktor beszéde. A beszéd végén. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az országépítők nevét a magyar nemzet soha nem felejti el. Ilyen országépítők adták nekünk a Láncidat, az Országházat vagy a Margithidat. Kerékkötők, károgók, hátráltatók, országrombolók mindig voltak, de az ő nevükre senki sem emlékszik, mert a magyar nemzet egyszerűen kiejti őket az emlékezetéből. Arról is beszélni kell, kedves barátaim, a jelgi formájában a Liget Project egy félkész vállás, egy befejezetlen mű torzó. Éppen ezért nagyon várjuk már, hogy a magyar választók áprilisban végre pontot tegyenek az ügy végére, és lezárhassuk ezt a vitát. A szavazók döntöttek április 3-án, Kérdés érkezett a nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktorhoz 2022. április 6-a 14 óra 55 perc keretes szerkezet utána a jössz, kormány is Budapest. A városligeti tervek úgy valósulnak meg, ahogy elterveztük. György Benedek. A nagyon röviden akarnám kommentálni, akkor azt mondanám, hogy így. Ennél pontosabban magam sem tudtam volna összefoglalni. Köszönöm szépen egyébként az idézeteket. E, ha egy kicsit hosszabban, akkor azt tudom mondani, hogy nyilván nem tisztem és nem feladatom a miniszterelnök és a főpolgármester diskurzusát teljes egészében kiegészítenem, vagy esetleg újabb értelmezési tartományokat hozzárendelni, de szóma szómarum nyilván mi azt fogjuk megépíteni a Városligetben, amire a kormány felhatalmazást ad. Hogyha a kormánynak az a döntése, hogy az országgyűlési választások azok felülírják a korábbi státuszkót, akkor természetesen ebbe az irányba fogunk menni. Én azt remélem, meg azt gondolom, hogy túl azon, hogy ennek van az egész hogyan tovább városliget kérdésnek egy mély politikai töltete, és gyakorlatilag 2015 óta, de 16 tavasza óta egészen biztosan ez egy központi kérdésé vált, a főváros és a kormány, az ellenzék és a kormány viszonyába. Ettől függetlenül itt azért van egy valóság is, amivel a hétköznapokban nekem sokkal több dolgom van, mint ezzel a politikai tartalommal, és ez pedig az, hogy amit eddig építettünk, legyen szó kulturális intézményről vagy parkfejlesztésről, az jó iránye, azt szeretik e az emberek, vagy pedig, vagy pedig elvesztette végleg közpark jellegét, és már semmi zöld felület nem maradt. Én azt hiszem, hogy erre elég csattanós válasz az, ahogy a Városliget most kinéz. Én továbbra se tartom ördögtől valónak, hogy az egykori Petőfi csarnok helyére egy nagy művészeti múzeum, jelesül az Új Nemzeti Galéria, megépüljön. És az pedig, hogy a közlekedési múzeum helyszínén egy rekonstrukció történjen, és magyar házaként kinőjön a földből ott a liget szélén egy olyan területen, ami nem volt a parknak a része, egy kisebb méretű épület, ez sokkal diverzebbé, színesebbé teszi az egész városligetet, és betegesíti azt a koncepciót, ami mindig is volt az egész és igény, a, a lényege. És a városligeti színház, ami ugye szintén egy burkolt felületen állt, egy, ott egy kicsi épületről beszélünk mindenképpen, tehát az innovációháza és a, a színház is egyébként méretében relatív kicsik. Ugye a közlekedési múzeum azért is ö, a közlekedési múzeum ö, külső helyszínen az északi járműjavító területén valósul meg, és itt pedig a Magyar Innováció és a Magyar okay. Tudományháza épül föl a Városligetben. Építési engedély van-e? Építési engedélye mind a három épületnek van, és az ennek keretet adó Városligeti építési szabályzat, és az azzal párhuzamosan létrehozott kormányrendelet ezt a lehetőséget okay. ezt a jövőben is biztosítja. A főpolgármester kommentárt fűzött Facebook oldalán az Orbán Viktor által elmondottakhoz, ami a nemzetközi sajtótájékoztatón elhangzott. A 2019-es önkormányzati választás után Orbán Viktor miniszterelnök nagyon egyértelműen és világosan fogalmazott a parlamentben, a fővárosi önkormányzat nem támogatja, akkor nem lesz Liget Project. A fővárosi önkormányzat véleménye pedig nem változat, nem támogatjuk a Liget beépítését. Jelenleg van-e olyan jogi eszköz, a főváros kezében, amelyel ezeket az ingatlan beruházásokat meg tudja akadályozni, lassítani tudja C. Nincs, nincs. Azt kérdezem nincs. tőled, hogy van-e mind a háromnak, vagy melyiknek van és milyen állapotban olyan terve, ami alapján neki lehet kezdeni a beruházásnak? A Galériának és a Városligeti Színháznak kész kiviteli tervei vannak, mind a kettőnek a holnapi napon neki lehetne állni, nyilván ehhez egy érvényes és eredményes közbeszerzést le kéne folytatni. A Magyar Innováció Házánál még a kiviteli terveket el kell készíteni, ott engedélyes tervek vannak, de ez nem jelent időbeni késlekedést, abban az esetben, hogyha a kormány részéről születik ilyen döntés. Itt azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy természetesen túl a sajtótájékoztatón elhangzottakhoz. elhangzottakon, itt azért van egy jogi út, ilyenkor Igen. kormányhatározatot kell hozni, forrást kell biztosítani, tehát hogy ennek az időben ütemezését ezt ki kell találni, meg kell határozni. Feltéve, de meg nem, meg nem engedve, hogy ez holnap történne, nyilvánvalóan nem fog holnap megtörténni. Ha az összes adminisztrációs eljárást az összes fellebezési határidővel számoljuk, akkor a kivitelezés különös tekintettel arra, hogy immáron egy nagy összakáló Mikulás lett belőled, mert most már te egy olyan életet élszemben volt Covid, volt és sajnos még tart a szomszédban egy háború, ennek gazdasági kihatásai is vannak, de tételezzük fel, hogy a kormány holnap azt mondja, hogy legyen ennek az összes jogi és építési vonatkozásaival együtt. Ez cirka, hangsúlyozom, cirka. Mennyi idő? Én szerintem az én tapasztalataim alapján egy ilyen volumenű közbeszerzésnek a lefolytatása és az összes szükséges határidőnek a betartása az nagyjából fél év. Tehát, hogyha holnap döntés születik arról, hogy galéria építése elinduljon, akkor ez legalább fél évet vesz igénybe, és magának a kivitelezésnek az időtávja, ez pedig alsó hangon három évet az első kapavágástól odáig, mire ki tudja nyitni a kapuit. Ugye a Néprajzi Múzeum az egy egészen jó benchmark ilyen szempontból, vagy a Magyar Zeneháza, ott ugye az első kapavágások 2010 Decemberé, 10, hogy is van, 16 decemberében történtek talán, és ugye most 22 ben tehát, hogy 17 decemberében, bocsánat, és igen, tehát 5 év gyakorlatilag az első kapavágástól az, mire meg tudja nyitni a kapuit. Azt kérdezem tőled, hogy az a költségvetés, amiről te általában beszélni szoktál akkor, amikor a liget megvalósítása szóba kerül, abba ez a három épület az elmúlt időben tudtommal nem volt benne, hiszen te ezzel nem számoltál. Én azt feltételezem, hogy milliárdos nagyságrendekről van szó, de az, hogy pontosan mennyiről, azt azt gyanítom, hogy annak a találgatásába te ma 2022 áprilisában nem fogsz belefogni. Gyakorlatilag a jelenlegi helyzetben, amikor a cementet jegyre adják, a téglát csak a kiváltságosok tudnak szerezni, és a faanyag gyakorlatilag elérhetetlen Magyarországon a betonacélról, nem is beszélünk, tehát most azt látom, hogy az építési beruházásoknak, és ez független attól, hogy az állami, vagy pedig magánpiaci beruházás, mind a határidejei, mind pedig az árazása, gyakorlatilag kalkulálhatatlan. Úgyhogy én nem vállalkoznék arra, hogy ma összeget rendeljek hozzá, ha a kérdés úgy merül föl, a Városliget ZRT számláján jelenleg nem szerepel olyan összeg, ami akár a galéria, akár az innovációháza, akár a színház. Okay. Azt kérdezem eh, viszont, hogy biztosítja. az elmúlt időben azért egy tervszerű munkáról volt szó, független attól, hogy állandóan szó éri a ház elejét. Tételezzük fel, hogy ez a három ingatlan megépül, ez a három épület lesz az a szerkezet. Az a csőhálózat, az az informatikai rendszer, ami jelenleg van és ami még épül, de ami már kiépült, annak a bővítése egy teljesen természetes folyamat lenne-e, mondván, hogy eredetileg is ezzel számolt a Városlégezzérti, ebben politikai okokból ebből számtalan dolog nem valósult meg, de ha meg kell valósulni, akkor a jellegi rendszereket kiegészíteni kell, és nem pedig lecserélni. Még csak kiegészíteni sem, mert a jelenlegi rendszerek eleve úgy kerültek kiépítésre, hogy biztosítsák ezeknek az új intézményeknek a ütemezett belépését a Városliget ökoszisztémájában. Van-e bármilyen gondolatod azzal kapcsolatban, vagy halvány lilagőződ nincs, hogy most egy mikor elkezdődő beruházásról van szó, beleértve egy négy éves cikluson belül? Én azt gondolom, hogy itt most az elkövetkező időszakban erről hosszas diskurzusok indulnak, nem tudok ma konkrét dátumot adni. A fontos egy technikai megjegyzés, tehát mi mindettől függetlenül nem olyan rég lefolytattunk egy közbeszerzést és a Magyar Innovációháza területén, ugye talán emlékszel is itt a rádiomisorban is többször beszéltünk arról, hogy ott ugye főleg nyáron szelesetőben a kiporzás az elég nagy problémát okoz, hiszen az innovációházának a területe az a, az a háttérterület, az a depónia, ahol a közműépítésekhez, a zeneháza befejezéséhez, a parképítéshez szükséges anyagok tárolásra kerültek. Itt most megindul egy rekultiváció, ahol az a cél, hogy a területet olyan állapotba hozzuk, hogy az akkor se jelentsen terhet, hogyha onnan ott nem épül innovációháza holnap, csak holnap után, ne porozzon ki, és ne jelentsen problémát. Tehát ezt csak azért mondom, mert ezt sokan, ahogy én figyelem itt a különböző véleményeket, sokan összekeverik, és arra a feltételezésre jutottak, hogy mi már el is kezdtük építeni a Magyar Innovációházát. Nem, nem kezdtük el építeni ez egy kultiváció, ami történik pontosan, a kiporzás és az egyéb problémának a megakadályozására. Számtalan téma került át a jövő hétre, mert elvitte őket a cica, részint a halak gyógyulást, részint a teknősök, nekik pedig átmeneti életet a tavon kívül, valamint ez a tegnapi nemzetközi sajtótájékoztató, amely legalábbis kirakta azt a három pontot, amelyik három pont korábban nem létezett, Először igen volt, aztán nem volt, aztán lett három pont, de ez a három pont, ez most közelebb került a ponthoz, mint a nemhez. Hát nagyjából itt tartunk. Nagyjából itt tartunk, igen, azért annyit hogy fűzzek hozzá, hogyha szabad. Természetesen. Hogy engem őszintén meglep, hogy egy ilyen nemzetközi sajtótájékoztató követően, ahol azért nagyon sok téma szóba kerül, a főpolgármester úr kizárólag a ligetes bejegyzésre reagál, és ott is egy határozott nemet ismételget, és nem akarok ebben teljesen naivnak tűnni, értem, hogy ő miért teszi ezt a kérdést, de lehet, hogy eljött az az időpillanat, amikor egy picit a valósággal is szembe kellene nézni, tehát hogy itt van egy többszörösen díjnyertes kulturális intézményekkel, gazdagon színezett, a saját hagyományai mellett megújuló városligetünk, amit nagyon-nagyon-nagyon sokan szeretnek. Nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkozom kint, akik egyébként elkötelezett és feltétlen hívei a főpolgármesternek, és ugyanezt nem lehet elmondani mondjuk a kormányról, de a liget projektet abban a formájában, ahogy megújult, és ahol, ami létrejött ott, az ajtósi Dürer sor, a Tózsa-György út, a Hermina út, és a Kóskároly sétány között, ezt kedvelik, szereti. Lehet, hogy azért főpolgármester úrnak is érdemes lenne ezt a kategorikus álláspontját időközönként felülvizsgálnia, mondjuk megmerítkezve, bár ki vagyok én, hogy ilyen ajánlatot tegyek neki a liget valóságába, és egyszer egy kellemes szombatot eltölteni kint, akár a zeneházába, akár a játszótérnél, vagy éppen a aktuális edzését a sportpályán eltöltve, hogy vajon tényleg bűncselekmény történik-e a Városligetben, amilyen narratívát ő szeret el, megfogalmazni ennek kapcsán, vagy pedig valami tényleg jó dolog jön létre. Időről időre ezt érdemes felülvizsgálni és végig gondolni. Neked ebben teljesen igazad van, ebben együtt? Azt gondolom, hogy a szimbolikus tér jellege nem fog megszűnni a Városligetnek sajnos. Ennek okait pedig a politikában kell keresni, de maga a kérdése mi jött volna létre a politika nélkül. Én beszélgettem Hajnal Miklóssal, Anpassan került erre sor, és azok a hangok, amelyek az országgyűlési választás után voltak, nem úgy tűnnek, mint hogyha most, hála Jóistennek nem háborús értelemben, de politikai értelemben a vesztes ellenzék ne ásná ilyen torlaszok mögé ami mögé egyébként a vesztes budapestiek is felsorakoznak, mármint a vesztesek a tekintetben, hogy az itteni körzetekben ugyan nyert az ellenzék, országosan viszont vesztett, és ebből adódóan az a kelkáposzta, ami létrejött a Városliget kapcsán, az könnyen lehetséges, hogy nem kevésbé lesz kelkáposzta, hanem még ennél is kelkáposztább lesz, független attól, hogy amit te szeretnél, az jó lenne, de könnyen lehetséges, hogy a helyzet sokkal inkább mérges lesz, mint eddig, és eddig se volt túl békés. Kívánom, hogy ne legyen igazam. Én Továbbra is bizakodó vagyok. Az elmúlt években a Liget kapcsán láttam már éjjel-jött nappal meghalni, és egyébként főpolgármester úr megnyilatkozásai is bizakodásra adnak okot, hiszen azt mondta, hogy csak akkor lép vissza a miniszterelnök jelöltségtől, ha előti a villamos, hál' Istennek nem ütötte el, de mégis visszalépett. Én ebből arra a következtetésre jutok, hogy egészen fontos ügyekben is tud ő adott helyzetbe változtatni a véleményén, hogyha az élet ez diktálja. Remélem, hogy a liget is felsorakozik ezen fontos döntések közé. Köszönöm szépen a beszélgetés, jövő folytatjuk. Köszönöm. Én is köszönöm. Szia! Yeah. Ja. is Beledeket hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Van 20 percünk, amíg felhívom kisamrus általános főpolgármester helyettest, bármiről beszélgethetünk, akár arról is, ami eddig elhangzott. 061-712-42 Küldögeztem a Horváth Péter Hát én szerintem túlzottan visszafogottan fogalmaztál az előbb, amikor mondhatod, hogy három pont a vége. Nem három pont a vége, hanem igen a vége. Úgyhogy szó nincs három pontról. Ezt előre bocsátom, hogy az egy felszólítót is hisszák, amikor részvészettél Párizsba, és utána az így csodálják az emberek a mai napig. Így lesz a Ligeszter. Úgyhogy. Itt szeretném elmondani, hogy azok jelentkezését várom, akik beszélgetnének velem magukról. Ezek a beszélgetések valószínűleg májusban rögzülnek és nyáron kerülnek adásba. Nem politikai tartalmak, kvázi arcképfestés, mint amit egyébként az emberek időnként pénzért megrendelnek közterületen, csak ez képben és hangban készül, a helyszínen vagy skype-on, tehát mindenféleképpen valamilyen arcmás kerül a hangfelvétel mellé, hiszen ez innentől kezdve már réges-régóta, és már ez így volt a Spirit fm is képet és hangot egyaránt ad, ez egy ilyen furcsa állat lett a kejfejöncsi. Aki jelentkezni akar, vagy kíváncsi arra, hogy részleteiben mire is vonatkozik az, amire én felkértem őket, önöket gmail.com név névtelefonszám. A másik közérdekű felhívás pedig az, Ugye az itt a közelmúltban, még a választások előtt bemutatott nagyon messzire jött ember hosszú ideje szerepelt az Akvárium Klub repertuárián, onnan a Covid miatt került le, és most kerül vissza. Egy olyan beszélgetéssorozat, ahol emberek arról beszélgetnek, ami egyébként evidenciának tűnik, aztán ha elkezdenek róla beszélgetni a messzire jött emberrel, akkor kiderül, hogy mégse feltétlen evidencia, ezek olyan témákat érintenek, amelyekkel kapcsolatos ismeretanyag feltételezhetően mindenkinél megvan. Én vagyok a megszírójött ember, két segítőm van, Bakás Tibor és Filipov Gábor. Mi hárman a terem egyik oldalán, a másik oldalán pedig remélhetőleg sokan önök. A belépés díjtalan, három időpont, április 25-e, ezek mind hétfői napok este fél nyolctól, április 25, május 9 és június 13 jelentkezni nem kell, el kell jönni. Ha nem tetszik, el is lehet menni. dörö.fi kuka gmail.com, mindazok számára, akik egyébként pedig a felvétel iránt érdeklődnek. Most pedig 061 712 42 liget, momentum, országgyűlési választás, nemzetközi sajtótájékoztató, háború, akármi. Figyelek, ha van mire. 061 700 12.42. Fertőzések újbóli megugrása miatt a Kínai hatóságok kiterjesztették a zárlatot egész Shanghajra. A lakosok gyógyszer vagy élelmiszervásárlás, de még kutya sétáltatás céljából sem hagyhatják el otthonukat. Egyre kétségbejtőbb egy több a helyzet a Vesztegzár alatti metropoliszban. Kína, Shanghai. forint 43 fillér az euró, 346 forint 45 fillér az amerikai dollár, és 453 forint 81 fillér az angol font. Hogy Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, ahogy a szakemberek fogalmazóknak miért rángatta meg a forintot, fogalmam sincs, nem nagyon, de azért megcibáltam. 06171242 azt feltételeztem, hogy aktívabbak lesznek. Nagy tétben mernék fogadni, hogy ezek az építkezések nem fognak elindulni, mert nem lesz rájuk. Pénzt mondta Klubrádiónak tegnap karácsony Gergely, aki hozzátette itt az államnak, ezer milliárdos tételeket kell rendezni, hogy tartani tudja a helyzetet, de ha mégis meglepné ezt a kormány, mert lehetséges politikai jogi eszközt megragadnak azért, hogy Budapestek akaratának érvény szerezzenek beszélt arról is, hogy tudja, vannak presztíz szempontok, de szerint a magyar költségvetés helyzete eleve nem teszi lehetővé. Ezt, illetve elmondta hogy a parban építkezni űrültség és kifejezett félreért és a 21. századi klímavészhelyzettel terhelt világnak. 061 Tovább nem hirdetem a portékámat. Ha telefonálnak, örülök, ha nem, akkor zene fog szólni. Jó reggelt! Jó reggelt! Én csak miatt telefonálok, hogy é, itt különböző beszélgetések során kormányfárt győzelemmel kapcsolatos ügyeket érinti. Én azt nem tudom, hogy ebben az interpretációban, ahogy mondjuk Ukrajnával, vagy az ukrajnai helyzettel foglalkoznak, ők átértelmezik 56-ot? Legyen a 68-as 68 eseményeket? Bizonyos de... szempontból, igen. Na hát ezek súlyos szavak. Hát ez az én feltételezésem. Én ezt érzékelmél, én nem vagyok történész, én azt tapasztalom, de az összedi beszédet is átértékelik, hát mindent, ami az ő logikájuknak, vagy a kormánypárt logikájának megfelelő, azt összegyűjtik, és mindazt, ami nem, azt figyelmen kívül hagyják. A politika sokszor dolgozik így. Á, értem. Tehát, hogy akkor ö, megünnepelik október 23-át, különböző nagyon szép beszédeket mondunk, és aztán ö, Szerintem ennek a szöges ellentétjét állítjuk egy ö, mozzajló esemény. Ne felejtse Gyurcsány Ferenc, és azt mondja, ez a Putyin, nem az a Putyin. Hogyha Gyurcsány Ferenc mondhatja, Orbán Viktor miért nem mondhatja, amiről ön beszél, az egy történész diszertációja, amit a nép nem olvas. Nem, én villamosmérnek vagyok, elnézést kívánok. Eb ebben. De én értettem, ezt nem, fél, nem értettem félre, amit mondott. <gül> Jó. De ne hogy ugyanezt Gyurcsány Ferenc is egy laza mozdulattal megteszi. E -e -e Ettől még nem, e nem lesz legitim. Tehát azért göbbe, az meg göbben, azt meg A legitim, ugye, dold. az egy másik dolog. A legitim, ugye, az, hogy egyébként maga, ugye, a, amiről ön beszél, az nem is feltétlen legitim, az az ön moralitásának megfelelő. A legitim, az ugye arról szól, hogy azt egyébként egy alkotmányjogi rendszer hogyan fogadja el, vagy hogyan löki Aha. ki magából. Ne felejtse el, hogy egy olyan ország történelméről beszélünk. Az édesapám azt mondta, legyek orvos, vagy legyek ön villamosmérnök? Igen. Apám azt mondta, legyek villamosmérnök, vagy orvos? Nem mondja. Annak idején villamosmérnököt nem mondott, mert nem volt a családban, de volt közgazdász. Azt mondta, hogy a közgazdász és az orvos, az köti a, reál, a reália, a reáltudomány. De azt mondta apám, Petőfi Sándort és Adi Endrét, ahány kurzus, annyiféleképpen ítélik meg, és ebből a szempontból ez az ország az elmúlt 60 évben, vagy 65 Sokat évben, változott. amióta én létezem, hát ennyit változott. Igen, igen. Jó, Hát én, én fordítotlóban ültem, mert nem jogászok, mint ön. Ügényes, De kétségbejtő, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a szüleimet ö, nem győzöm kárhoztatni, amiatt, hogy igazuk volt nekem ez szörnyű. És még egyszer most már önnek másodszor mondom, hogy egy, egy olyan beszélgetésben vagyunk, ahol egyébként ugyanúgy idézi csetamást Orbán Viktor, mint én. Tehát az egyik pillanatban úgy tűnik, hogy az én emberem, aztán egy másik pillanatban meg kiderül, hogy nem. És fogalmam sincs, hogy minek függvényében változik, miközben ő valószínűleg azt mondja, hogy én mindig ugyanaz varadok fiala, te látod ezt rosszul. Jó, mi sokat beszélgetünk, de um... E, e, mégis e, ez a kérdés kétségbejtően e, visszatér. Vagy, e, önben, másokban nem. Akkor bennem van a hiba. Nem, személy. hiba nincs önben. E, bizonyos tudás e, egyszerre hatalom, és egyszerre átok. Értem. Hát a boldogok, én... a lelki szegények, nem egy vélekel megszületett mondatúra. <SZ> tehát, tehát akkor emiatt van az, hogy én rosszul érzem magam. Én azt nem mondtam, hogy emiatt van. Én azt mondtam, hogy nagy valószínűséggel emiatt is. Köszönöm. Köszönöm. Jó, na, én csak ez, én erre gondoltam, hogy ez, tehát 68-56 és 2022. És Ezekről gyökeresen más az élemény. Ön, gyökeresen. És Önt fogom hallgatni nemzetközi sajtótájékoztatón, ha indul politikusnak, megnyeri a választásokat, és miniszterelnök lesz. Ez roppant de ennek rendkívül alacsony. Tehát akkor tenni kell annak érdekében, hogy más hangozzék el, egyelőre ez hangzik el, és nagy valószínűséggel a szelleme nem fog változni az elkövetkezendő négy évben, de erre sincs semmi garancia. Orbán Viktor már rengeteget változott, és édesanyám 80 éves korában is arra volt bizonyíték, hogy öreg kutya is tanul kunsztokat. Ezért beszélek önnel a rádióban. Ha a klubrádióban lennék, akkor azt mondanánk, hogy biztos Orbán Viktor is hallgat bennünket, és ő most ezen mélyen elgondolkodik, és holnap másféleképpen fog viselkedni, de ez nem a klubrádió. Ennek nagyon örülök. Mm. Én se nem örülök, se nem vagyok szomorú. Ez a kejfejöncsi. 061 712-42 Senki se esz meg a bácsi. Ez az íz. Akik nem léptek fel. Helyette itt megjelentek a kejfejancsiban nagy számban. Elfeledkeztem arról, hogy nehéz nehezen ébredtem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok fiatal! Én nagy várakozásokkal néztem a sajtótájékoztatót, de aztán megint csalódnom kellett, hogy, hogy ebben a műfajban így nem lehet, nem lehet megfogni a. a Nagyon működő. jól beszélt, egészen kiválóan beszél, hiszen önben volt egy olyan elvárás, amit nem teljesített Orbán Viktor, másfelől pedig egy olyan sajtótájékoztató volt, amiből 12 sajnos Magyarországon nem egy tucat. Igen. De hát nem, nem, tehát hogy ö, annyira jól meg van szerkesztve az egész, hogy... De nem, ö... nem, nem, nem, nem, ugye ezek nem előre leírt kérdések voltak, itt blattolt a miniszterelnök, itt egy olyan képességgel tett tanúbizonyságot, ami előtt akkor is leemeli az ember a kalapot, ha egyébként azt mondja, hogy milyen kár, hogy nem tudták megfogni, de hát Istenem, hát szóval végül is a, a játék... Hát zseniálisan Hát hogy zseniálisan, ezt nem tudom, de ahogy ön mondja, tehát hogy... Ö... És aztán jöhet új hely István arról, hogy hazudott. Ezt ott helyben az újságíróknak igen. kellett volna rábizonyítani. Rá tehát azt kellett volna tenni, hogy Orbán Viktortól azt kérdezik, hogy az önvére kéke, vagy nem. Vagy tehát valami olyasmit, ami, ami teljesen, teljes, tehát amiben napnál világosabb, hogy hazudik. És semmi mi nem sikerült. Nem. Nem, igen. Na, igazából ezt csak ezt az érzést akartam elmondani. Hogy rossz érzés ö... volt? Persze, persze. Hát hiszen a, a legnagyobb rossz ebben a dologban az egész vettő, hogy ugye el vagyunk zárva az információk elől, és hogy ez e, e sehol nem jön ki. Hát sehol, sehol nem tudunk igazi információkhoz jutni. És tessék, elhangzik egy ilyen tájékoztatón, és ott, ott, ott se az jön át, amit ön szeretne. Nem nem nem nem igen hát a, az ön riportjai azok amiben amiben amiben kijön egy csomó minden de azon kívül azon kívül nem nem jönnek ki azok amikre az ember kíváncsi Hát itt maradunk ennél több nem lesz 061-712-42 712 42 If you're scared to die, you better not be scared to live. I've been spending all my days giving all I can give. Last night I. 061 először várom a jelentkezéseket az interjúkra és várom Önöket április 25-én este fél nyolszor az Aquarium Club volt lokájában. 06171242 másodszor. 712 42. Senki többet? Vagyok, jó reggelt. Jó reggelt, kívánok, Fiala János vagyok. Um, annak idején nekem volt egy rádióműsorom a Közszolgálati Magyar Rádióban, Aha. én ott szocializálódtam, hogy ezt szokták mondani, ott tanultam ebbe bele. Az én egyetemi végzettségeim azok nem feltétlenül ebbe az irányba vittek, ami pedig a szüleimet, illeti, hát azok végképpen nem szerették volna, hogy újságí legyek, Éppen egy betelefonálóval beszéltem arról, hogy az apám szerint orvosnak lenni, vagy közgazdásznak lenni, mondtam ezt egy villamosmérnöknek, á, ő is ide tartozik, az egy olyan foglalkozás, ami objektív, az orvos minden rendszerben, villamosmérnök minden rendszerben, mondta, fiam újságírónak lenni az olyan, mint a Petőfi, meg az Adi Endre a költészetét az egyik húzus így ítéli, meg a másik úgy ítéli, meg az nem... Nem egy, nem egy megfelelő foglalkozás, de í, í, így alakult az életem. És a magyar közszolgálati rádióban nekem négy éven keresztül, már azt követően, hogy éjszakai műsorfőnök voltam, és az megszűnt, és akkor rám maradt az a műsor, amit én találtam ki másoknak, egy ennyi című műsorom. Gyakorlatilag ott kezdődött az el, hogy meg annyi beszélgetés készült kis Ambrussal, és akkor én két héttel később felhívtam kis Ambrussal, és gyakorlatilag azt egyrészt ebben volt egy kihívás a szónak abban az értelmű, hogy én majd megmutatom, hogy hogy kell kis Ambrussal beszélgetni, de bárki mással. Valamint, hát ugye hangzottak, és néztem, hogy mi minden maradt ki, meg hát természetesen dolgoztam is azokból, amikor a kollégák másokkal, vagy mások csináltak önnel beszélgetést, most a szó képletes értelmében. E, így aztán, ha itt és ott megnyilvánul, és megnyilvánul, nem túl gyakran, de megnyilvánul, az számomra csak hasznos alapanyag, hiszen látom azt, amit mások kihagynak, hogyha érti azt, amiről beszélek. Izgalmas periódus az, ami most megint az ön életében van, bár ahogy én tapasztaltam, önnek csak izgalmas periódusa van, vagy ezt én csinálom, hiszen önnek komoly aggodalma volt, hogy miről fogunk tudni beszélgetni hétről hétre, és témahiányban eddig soha nem szenvedtünk. Ez így van, ebben abszolút tévedtem, vagy illetve hát a, a félelmem nem igazolódott. Nem tudom, jó-e vagy nem jó, aztán inkább jó úton, akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak vannak ügyek, amelyek a Budapest kapcsán érdekelhetik a ami. Van-e véleménye arról, hogy nem indul Karácsony Gergely a párbeszéd társelnöki pozíciójáért? Nincsen, és nem megkerülni akarom a kérdést, csak német ez egy olyan párpolcikai kérdés, amit a párbeszédnek kell értelmezni rendeznie. De örül -e a... annak, hogy adott esetben mindaz az idő, amit adott esetben a párbeszédre folytatott, az egyetek közt önnek jut majd? Nem tudjuk, csak kérdezem. Nem láttam azt a problémát, hogy a főpolgármester nem látta volna a főpolgármesteri tendőit. Én azt hiszem, hogy a, a, a párbeszédtárs elnöki posztja ebből a szempontból e, is ezt szolgálta. Így ezért ez fontos, hogy, hogy Budapest főpolgármesterének lenni, ugye ez az egyetlen e, olyan közvetlen választott pozíció, mm -hmm. hiszen a, a miniszterelnököt is csak közvetetten választja meg az ország, köztárseregélnököt vagy a házelnököt mm -hmm. pedig végképp, Közvetlen választással, de olyan közvetlen választott pozíció, amihez társul egy politikai rang is. És őszintén szóval ebben a szempontból majdnem mindegy, hogy valaki egy pártnak az elnöke vagy nem az, attól még ugyanezt a politikai felhatalmazása megvan neki, amit a Budapestiektől közvetlenül kapott pár évvel ezelőtt. És ebbe a szempontból én ebben nem látok törést, meg nagy változást Budapest szempontjából. Nyilván lehet, hogy ez egy üzenet az ő részéről, de ezt nem akarom találgatni ami a, a választási eredménye való szembenézés, és nem is feltétlenül most a budapesti eredmények, gondolok, benyőző, hanem, hanem a gondolok, viszont aztán Hanem az kívüli világra vonatkozó. Mint tudjuk, és erről már nézés. be is számolt, ön zalegerszegen született, Igen. és Budapesthez képest Zalaegerszeg vidék. Azt árulja el nekem, hogy ami április harmadika óta nem irodalmi, hanem más okból, politológiai fejtegetésekből és egyéb fejtegetésekből jön át. Budapest és vidék. És megint ugye egyebek között talán szavazatszámlálóknak furcsa beszámolói alapján, amelyet vidéki tapasztalataik alapján szereztek. Van-e véleménye arról, hogy van egy valódi és van egy mesterséges egybevetése és szembeállítása Budapestnek és vidéknek, miközben politikai értelemben egyértelmű színezett különbség van. Erről még későbbiekben lesz szó, de hogy ennek egyébként van objektív alapja is. Ön az április harmadikai választások visszhangjai közül ezekre hogyan tekintett, ha érthető, amit kérdezek? Abszolút, kicsit hadlékek ki a főpolgánserhelyetesi szerepemből, tehát hogy ilyen, nyilván egy áttévedünk most politikai elemzői világba, de azért az eddigi választások alapján is teljesen egyértelmű volt, hogy van tulajdonképpen egy hárahoztatú ország politikai szempontból, kikai referencia szempontjából. Nyilván az egyik a főváros, ahol az ellenzék mindig is erős volt, és képes volt pozíciót fogni. A második kör, ez a megyé jogi városok köre, ez a nagyvárosi világ, ahogy lesz szoktuk írni, ebben is azért viszonylag egyszerű pozíció voltak az ellenzéknek, ezekes módon ebben azért egy jelentős megcsúszás volt a választásokon. A harmadik, ez a városi, kisvárosi és községi Magyarország, itt pedig hagyományosan a Fidesz volt, és nagyon markásan többségben, és ez a nagyon markáns az azt jelentett például a községekben Én ezt értem, 000, de ebből a 000. szerepéből kilépett főpolgármester helyettesnek hadd mondjam el, Telexet idézem, az ellenzék pedig hozta ugyan a kötelezőt, de a brutális tarulás elmaradt listán, majdnem teljes feldolgozottságnál, és Budapestről van szó, 421.744 szavazatot, 47,3%-ot szerzett az egységben Magyarországért Budapesten, a Fidesz pedig 368.612 szavazatot, 41,34%-ot, tehát a különbség valamivel, de épp hogy egy hajszállal kevesebb, mint 6%. Ez a 2018-as képest Fidesz erősödést jelent, akkor 38,28 százalékot szerzett a kormánypárt listán a fővárosban, és ez a mostani eredmény, teszem azt hozzá, valamivel több mint 3 os emelkedés. Igen, megyei jogú városokban meg 7 ot emelkedett, a Fidesz községekből pedig szintén egy ilyen 6 százalékot. Tehát, hogy ez önmagában a budapesti erősödés, hogyha azt mondjuk, Ettől még egy másik tricsi idézhetnék, ami a 444 hozta. Ha csak Budapestet nézzük, akkor kétharmada van az ellenzéknek a parlamentben. Tehát, hogy ebből a szempontból azt hiszem, hogy majdnem mindegy, hogy most ez 47, egyébként ha az egy egyéni szavazatokat nézzük, akkor inkább már 50-hez közel itt az, az ellenzék adott szám. És persze biztosatlan, ez a matematikai tény, hogy valamelyes tevelkeret némely körzetekben, és ez egy fontos állítás némely körzetekben a Fidesz. Például Budán nem, ami itt ami, e, e, e, meglepetés is. Van. Vagy, hogy van. Így az összképet nézzük. Tehát ebből a tekintetben én a Budapesti eredmény miatt egyáltalán nem vagyok csalódott, nyilvános, nem brutálisan nyert az ellenzék. Természetesen ezt is meg kell vizsgálni, hogy miért nem brutálisan nyerni Budapesten, de sokkal inkább az a Kérdés, és nyilván ez tekintett, mint Budapest főpagás helyett, már nincsen szerepem, hogy a kistelepülések települések hogyan lehetne megfordítani. És most látom, hogy felkapta a, a média szavazatszámlálóknak a a beszámolóit, mint azért azt hogy 5-6-7 ilyen szabadszámlálói beszámoló forog körbe, körbe, körbe, és volt 20 ezer szabadszámláló, nyilván nem mindenki hát, ki tehát azért ebből a hatalmas következtetéseket azért nem gondjunk le arra, hogy akkor a budapesti értelmiség rácsodálkodott volna most vidék Magyarország. De látja, Te milyen könnyű eh, hét eh, megnyilvánulásból, vagy akár 14-ből a kánont gyártani. Nézzünk néhány személyi következményt Kérdeztem a Miklóstól, hogy neki le kell -e mondani a BKK bizottságának elnökségeről, azt mondta, hogy ő ezt nem tudja, de azt gondolja a moralitásával, az van összefüggésben, hogy igen. Lehet-e valaki parlamenti képviselő és a BKK bizottságának elnöke? Szerintem jogilag sem lehet, ebben most azért, ha, ha nem vagyok biztos, de nyilván ebben az egyetértek is képviselő, vagy ez a kettőzé nem tartozhat össze. Mit gondol, beszélte egy énemet Németh tel beüle a parlamentbe? Ezt nem tudom, ezt tőle kell megkérdezni. Uh, nyilván beszéltünk, uh, uh, de ő fogja bejelenteni az ez ezzel kapcsolatos döntéset. Ez Állítás. várat magára? Én nem láttam, hogy ez megtörtént volna ez a bejelentés. Mert ugye Márkizai Pétertől egyfolytában megkérdezik, hogy beüle vagy sem, én, ha én Erzsébet lennék, biztos hiúsági kérdést csinálnék belőle, és azt mondom, hogy engem én nem kérdeznek meg? Bástyártásat senki se akarja? Hát nem én vagyok az újságíró a beszélgetésben semmiképpen sem, úgyhogy akkor ez a feladat akár önre is várhat. Nem tudom De én nem véletlenül beszélgettek önnel, én csak azt gondolom. Nem nem értem, nem néha vannak ilyen feltételezéseim, hogy azért önök mégis egy házban dolgoznak, talán van ilyen nexus, de benne én gyakran tévedek. Beszélünk erre a kérdésről, nyilván ha tudnám is a, a, a végleges döntését, akkor sem lenne korrekt, hogy ezt én jelenteni. A, a, a, a, a, a, a, a teljesen igazán van, de is, az is jelentene valamint, hogy igen. A, tudom, hogy ön rövidesen újságírókkal fog találkozni és beszélni fog a jövő heti közgyűlésről, amelynek programpontjai még egyetlen nem felelhetőek a Budapest portálon. Azok mikor kerülnek föl? Ez nincs semmi, mert meglepő, ez mindig a közgyűlés megelőző pénteken, tehát holnapi nap, koradél lesznek elérhetőek, akkor lesz a napirend, akkor válik kivazolósa, illetve akkor kerülnek az előterjesztések is feltöltése. De ez nem egy rendkívüli dolog. Az, Én ezt értem. értem. Tegnap nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök úr. Kérdést tettek fel a kormány és a Budapest politika kapcsán. Nem a ligettel kapcsolatban tettek föl a kérdést, a Budapest politikával kapcsolatban tettek föl a kérdést, nem biztos, hogy mindenre pontosan emlékszem, de az, megnéztem, tehát nem sajt. Azért az nagyon fontos, hogy az ember ne csak sajtóból értesüljön. Tehát azért a sajtó nagyon fontos, de az elmúlt időben annyi diszkrepancia van, hogy azért, amit ha látok, akkor a szememnek jobban hiszek. A következő válasz hangzott el, ennek a kérdésnek az örvén, semmi más, a városligeti tervek úgy valósulnak meg, ahogy elterveztük, pont. Ez egyértelmű beszéd, furcsa ahhoz képest, hogy 2019-ban, amikor e, városvezetésbe váltás volt, akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy amit a főváros nem akar, az nem valósul meg. Ehhez képest e, nem tudni, akkor melyik tervekről beszél. De azért e, én nagyon-nagyon meglepődnék, ebben a költségvetési helyzetben, az országban most, hogy erre lenne több milliárd saját forrás. E, és hozzáteszem, én úgy tudom azért, hogy nagyon messze van attól a, a, a projekt, hogy a munkogépek elindulhassanak, hiszen talán még érvényes közbeszerzések sincsenek ki. Most beszéltem Györgyevics, és van... Beredekkel, azt mondta fél év. És van rá forrásuk erre. A nem, a, természetesen ő pontosan ugyanolyan szigorúan értelmezi a saját helyzetét, az kormánydöntés. Igen. Hát én ebbe csodálkoznék, hogyha a, a, miközben. De mégis ez a válasz született. Semmi értem. másról nem volt szó. Nem volt szó Budapest költségvetéséről. Értem, de ennek kell csodálkozni, hogyha ez történne. De hát a, ugye az a kérdés, hogy a. Tervek mit jelentenek, hogy ez a 2019 után időszakban kilakult tervek? Ez egyértelműen a Zeneház átadóján egyértelműen fogalmazott, illetve egyértelműen fogalmazott még annak idején a jó reggelt Magyarországban, Egy, ez a három ingatlan, a Városligeti Színház, a Magyar Innovációháza és az Új Nemzeti Galéria. Én kérdeztem Györgyevics Beredeket, hogy a főváros egyébként jogilag meg tudja -e akadályozni ezeknek a terveknek a megvalósítását, amire azt mondta, hogy nem. Ez megint hihetetlen. Tehát az a baj, ez a, a hatalmi hogy amikor arról beszélünk, hogy van egy főváros, aminek van egy demokratikus megválasztott vezetése, és azt mondja valamire, hogy ő ezt nem szeretné, hogy a város egyik legnagyobb zöld területén ilyen valósuljon meg, akkor erre azt mondják, erre az a válasz van, de jogilag nem tudjuk megakadályozni. Meglődődő nem nem félretes, tény... ne, ne nem ez történt. Én kérdeztem valamit. Györgyevis Benedek nem magától mondott ilyet, Györgyevis Benedeket én kérdeztem, és azt kell, hogy elmondjam, hogy Györgyevis Benedek mellett szeretném elmondani, nem hogy egyébként ő különösebb segítségre vagy támogatásra szorulna, hogy abban a szituációban, amiben egy ilyen cég van, hétről hétre egy nem minden szempontból kormánypárti riporter kérdéseire válaszolni, ilyen vezérigazgatóból, én az elmúlt időből 12 egy tucatot nem találtam. Én kérdeztem, ő válaszolta ezt. Jó, nyilván nem hallgattam a beszélgetést, de ebben a tekintetben azért... Nem a... nyilván, nem a hajnal, nem most például miért beszélgettünk, hallgatta. Tehát ő egyáltalán nincs eltiltva attól, hogy máskor is hallgassa a kejfejancsit, mint amikor, vagy nézheti is, mint amikor éppen szerepel benne. Értem, ez most nem fél bele. A Értem, a csak azt segítemba. mondta, hogy természetesen. Én nagyon a... odafigyelek, hogy ki mit mond. É, értem. A nem, nem minősítésnek szántam, hogy semmi nyilvántartó ebben a tekintetben, a, hanem, hanem egy tény megállapításhoz szántam. Természetesen és, ez ebből a szempontból a Azt mondom, hogy igen, ez valóban ezért elnézést. A, a, a helyzetben az, hogy a, a, a, a kérdésem válaszolt az interjú az hogy akkor egy kicsit értem, bár szerintem sem a jó megoldás, hogy a azt mondom, hogy hát ugyan, hát jogilag most tudják megakadályozni. Én azt gondolom, hogy ezt a pénzt fogja megakadályozni, de hát sok mindent látunk már ettől a kormánytól, hogy szerintem társadalmi szempontból rossz helyre csoportosítják forrásokat. Nem hiszem, hogy Magyarország legfontosabb problémája De nem is ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, jogilag meg tudja akadályozni? Jogilag nyilván nem. Akkor tudásunk, hogy nem tudjuk megakadályozni. De akkor ezt engedje meg, hogy ezt összekössem egy másik kérdéssel és ott részletesek, részletesen tudunk beszélni, és akkor még marad néhány percünk további égető kérdések megválaszolására is. A múltkori beszélgetésünk az ugye úgy alakult, hogy ellentmondásba kerültek egymással és Balázs és Kis Amrus a tekintetben, hogy ki milyen módon kértek ki a másik véleményét, a városmajori színpad áthelyezését illetően és miután én érzékeltettem azt, hogy jó lenne, hogyha a konszenzus nem is, de mindenki megtenné azt, amit ez ügyben megtehet, az alábbi szöveg landolt nálam, ami egyébként nem egy csak nekem készült anyag, és ami részint megjelent a 168.hu-n, kerek egy hete, idézem. A Városvajor és benne a szabadtéri színpad sorsa többször is szóba került a rendszeres fővárosi egyeztetéseken, és ez áthallásos történet a Városligettel természetesen. Kis Ambrussal is, hogy majd, ha ismertek a tervek, színpadról közösen kell döntenünk. Először a BFK az előkészítés során felmérte konzultációkon kérdőjével, hogy mit gondolnak környéken élők. Nem a teljes szöveget olvason, hanem csak a lényeget. Kettő. A tervpályázatot szándékosan úgy írtuk, hogy a pályázóknak lehetőségük legyen a szabatéri színpad megtartásával, és a szabatéri színpad nélkül is beadni a pályázataikat. 3. A bizottság munkájában részt részvegy, vegyen a főváros, ezért arra kértük a főpolgármester, tegye lehetővé a főépítés és a főtájépítés részvételét a zsűriben. 4. A főépítés és a főtájépítés a dokumentációt jóvá hagyta, 5. Tanulságosnak tartjuk, hogy valamennyi tájépítés csapat a színpad nélkül képzelt el a magyar jövőjét. 6. Csak a fővárossal közösen hozhatunk és hozunk döntést. 7. A tárfályázat most zárult, a győztester most lett is, mert a szabadtéri színpaddal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, az országgyűlési választások és az új kormány megalakulása után lesz lehetőség, csak közösen dönthetünk. Hát akkor ez rendben, van 6-7 pont az pont azt mondja, amire szerintem én a múlt híten hogy le kell ülni és beszélni erről. Jó, de ez mondani. részint azért landolt nálam, mert ebben azt akarta érzékeltetni az államtitkár úr, hogy ezek részint már megtörténtek. Tehát nem arról van szó, hogy ezek mind a jövő zenei, hanem a múlt zenei is. De az és a főtáépítés, a... és a, a főépítés jelenléte e tekintetben számukra többet jelentett, mint amit ön mondott. Ugye egy G. megnyilvánulása kapcsán hagyzott el az, ami aztán késebb így pingpongpartira adott lehetőséget. De ez egy kulturális intézmény. A kulturális intézmény sorsáról nem tájépítészek telek, és most nem a főválasz tájépítészekből probléma, hanem azzal a mondattal, hogy tanulságos az is, hogy tájépítészek színpad képzelik el a, nem tudom pontosan idézni, de van egy tartom meg ezt, mint előbb a Idézem én önnek, azt mondja, tanulságosnak tartjuk, bár lehetőség volt a szabadtéri színpad helyben tartásával tervezni, valamennyi tájépítéssapad a színpad nélkül képzelt el a Városmajor jövőjét, erre a verzióra adta be a terveit. Így szól a pont. Na, igen, erre mondom azt, hogy a, nem kívül a kérdés, hogy egy intézmény az van-e, vagy nincsen, sőt, erre, erre utalta az én mondatom, de én akkor azt mondom, hogy a 6-os és 7-es itt abba kapaszkodok is, hát akkor mindentől kezdve kezdődnek el a tárgyalások, hiszen ahogy a főváros tájépítése mondta, ugye egy ilyen terv az egy skit, az, hogy mi valósul meg utána belőle a évtizedeknek a kérdése, és hát még a konkrét megvalósítási munka előtt állunk, tehát még nem arról van szó, hogy elindulnának a gépek, hanem egyszerűen most, hogy a különböző terveket kell véglegesíteni, és például eldönteni, hogy hol van a városban. Színpad. Értem. Azt kérdezem Öntől, hogy megnyilatkozott a főpolgármester a tekintetben is, hogy uh, vannak agályok arról, hogy uh, vajon uh, Lesznek-e, és ugyanilyen formában lesznek-e a mostani országgyűlési választások következményeképpen, amiben ismét kétharmad jött létre önkormányzati választások? Ez ügyben önnek van-e e mondandója? Erre plusz nyilván nincsen. Mondanom az, hogy a, a matematikai legabszolút megvan ez esélye arra, hiszen kétharmaddal bármikor módosíthatják az önkormányzati törvényt. Hallottuk, nyilván nem tudom, hogy mennyire volt valid ez a dolog, hogy a 2019-es választások előtt az a, a Orbán-Tarrus megállapodásnak egy lenemélt része volt, hogy viszont akkor az a feltétel, hogy maradjon meg a közvetlen főpolgármesteri választás. Én azt gondolom, hogy nem lenne ill egy ilyen helyzetben módosítani a kormánynak és a parlamentnek ezen a szabályon, de parlamenti matematika alapján bármikor megteheti. Ez a változtatás, arra... ez minőségileg vagy mennyiségileg más, mint amilyen döntéstről tegnap beszámolt Orbán Viktor a ligetet illetően, vagy ez ugyanaz a kategória? Ezt most definiálna -e nekem akkor... Arról volt, a... hogy nem illik valami változtatni, ön azt mondta, hogy de már ez a változtatás ugye nem erre a kérdésre, hanem egy másik kérdésre megtörtént a liget kapcsán. Vajon, ha az önkormányzati választásokon ö, ö, választ, változtatnának annak jogszabályi hátterén, az minőségileg lenne más, mint ahogy egyébként ígéretet tette 2019-ben arra, hogy a ligetben mi történik és mi nem? Azért a az minőségileg más. Hiszen az hogy, hogy a, hogy a, hogy a, tehát az nem hiszem, hogy a úgy törölnék el a közvetlen főpolgármesteri választást, hogy ne hozzá a fővárosi önkormányzat köreihez. Tehát azt hiszem, hogy ez a kettő együtt járna, az pedig egy áttabását jelenteni Budapest körülőzatásának jelentős mértékben. És mindezt hozzáteszem úgy, hogy egyébként a, a szigorúan a demokratikus legitimitást nézzük, akkor erre Budapesten nincsen felhatalmazásuk, hiszen sem a főpolgármesteri posztot nem adják sem a közgyűlési többséget nem ők adják, sem pedig az egyéni országgyűlési változókereteknek a 95%-et nem ők adják, tehát ebből a szempontból az, hogy Budapestet átszabják egyedül, erre nincsen meg szerintem a demokratikus felhatalmazásuk, de nyilván parlamenti matematik alapján bármit megtehetnek. Ezek a távoli, vagy minden esetben nem a mai, a holnapi meg a mai nap gondjai de van önnek mai gondja elég. A következő kormány pénzügyi segítsége nélkül aligka működtethető tovább Budapest, mondta ön még a választások előtt illetve mondta közvetlenül a választások után a Népszaván a Kisambrus főprogrammester helyettes arra a kérdésre, hogy milyen b van a fővárosi önkormányzatnak a Fidesz-kérdélyempi győzelmét hozó választás után, mint közölte, a fővárosi közgyűlés politikai értelemben fél éves költségvetést fogadott el. Erről már többször beszéltünk. Mi az a politikai értelemben vett fél éves költségvetés, mennyiben különbözteti meg ezt? Mi a politikai és a normális, jogi, vagy nem tudom mi a állapot? Politikaival szemben a nem politikai költségvetés közötti különbség. Ha kivonjuk a nem politikai költségvetésből a politikai költségvetést, akkor mi a különbség? Ugye van egy városnak egy, egy számíteli államháztartási szempontból létező költségvetése, amivel vannak olyan tételek, bevételi sorként, hogy úgy mondjam, amelyek politikai döntéstől függnek. Az egyik ilyen az 20 milliárd 500 millió forint értékben az iparüzési adó központosításának a visszahagyása, tehát, hogy ezt adja vissza a fővárosnak a, az államit a elvett. A másik, ahhoz, hogy a fejlesztéseket tudjuk folytatni, ahhoz egy fejlesztési hitelt kell szelvenni, mint ez 32 milliárd, ez is a költségvetésnek a része, és a harmadik elem, az pedig a közösségi közlekedés segítése, uh -huh. hiszen a, a nagyságrendek 10-12 milliárddal, Megnövekedett az számla, és egy kb. 2-3 negyeddal látjuk már a műványok növekedését. Tehát ez pedig egy olyan lyuk BKV a BKV-nek a költségvetés, ami szintén a kompenzációra vár. Erre mondtuk azt, hogy ezek három politikai döntést igénylő kérdés ebben a három ügyben. Ezt előre elmondtuk a választások előtt is, hogy bárki is nyeri meg a választást, számoljon ezzel, hogy ezt kezelnie kell. És az új kormánynak ezzel. Oké, okay, azt kérdezem nézni. Öntől, hogy ugye azt tegnap egyértelművé tette Orbán Viktor miniszterelnök, hogy május végére áll föl, tehát nem heteken belül, hanem nem napokon, de heteken és nem egyesel az elején belül áll föl a kormány. Ugyanakkor ennek a népszavának adott interjúban az is szerepel, hogy a pénz egyensúly, az május végéig a kormánynak át kell utalni az iparizési adó kompenzációját, ha nem teszi, akkor borul a költségetési rivikóka. Ez egy kötelező mondat, vagy eddig azért ez általában időre megtörtént? Nem kötelező mondat, ez tényleges. Tehát, hogy az iparizési adó kompenzációjában mi reménykedünk, hogy megadják. Férén, az, hogy is május végéig van... bekövetkezik, az minek a ez Kimondja valami jogszabály? Ö, a költségvetésünkben szerepeltettük. Nem ezt kérdezem. Valójába, azt kérdezem, hogyha... hogy a kormánynak van-e olyan határidős kötelezettsége ennek a kifizetésére, ami őket kötelezi? Ők nem vállaltak erre kötelezettséget. Jöjjön, ők nem vállaltak ők kötelezettséget. Mondták, ők azt mondták, a kormány Jó, most adtam a messziről jött embert. Igen. Amennyiben tehát ez nem következik be, vagy később következik be, akkor borul a libikóka. A libikóka ugye általában úgy szokott borulni, hogy az egyik fele felemelkedik, a másik feje pedig lesüllyed. Na most, hogyha elfelejtkezünk a libikókás hasonlatról, mit jelent ez konkrétan? Hát, ez viszonylag egyszerű, mint egy, egy családkölcsivetésével, hogyha elfogy a pénz, akkor nem tudja fizetni a számlákat. Nyilván nekünk a ez egy biztos kinevezését napig. jelenti, vagy mivel jár ez együtt? Ilyen még nem volt? A Budapest esetében nem volt, volt már Esztergom esetében, ezért az egy léptékekkel kisebb település és kisebb problémát kell ilyenkor kezelni. De például Pécs esetében, ahol szintén, ahogy mondta, Liby -Kuka ön mondta, a összeborult, összeborult, egyensúly annál válta, Bibikók a Pécsen, ott ebben az esetben sem egy ilyen azós rendságrendezési elhelyest hajtottak végre, nem az állam adott egy nagy összegű kölcsönt Pécsnek, amit olyanatosan fizettek vissza. Tehát ott sem ez a csődbiztos intézmény volt, de a valóságban egyébként, ha formálisan nézzük, az történne, hogyha egy önkormányzatnak 60 napon túl fizetett szállítói tartozása van, de akkor ebben az esetben össze kell hívni a közgyűlést, meg kell próbálni megoldani a problémát. Nyilván a közgyűlés pénzt nem tud nyomtatni, tehát ebben az esetben eh, elindul egy, egy eh, ahogy mondta, csődű gondoknak, csődű biztosnak, pénzügyi biztos érkezik a városhoz, aki eh, a főpolgármesterrel, vagy polgármesterrel, főedővel vagy jegyzővel, és a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökével együtt próbálja kezelni a Oké, okay, hogy ezt Magyarországon szokták mondani, ez első precedens lenne Magyarországon? Mondom, Esztergomban volt ilyen. De ott volt csőd, biztos? Igen, igen. Pécs esetében már nem lépte meg ezt az államinket. Jó, tehát második precedens lenne Magyarországon. Igen, igen. igen. E, amiről ön, ön beszélt nőm, a népszavának, az adókompenzáció, a beruházási hitel, illetőleg az energia árobbanás állami ellentételezése azoknak van-e időbeli határa? Uh, Szixta napot nem fogok tudni mondani, de nyilván, hogyha ebben a, a fél évig nem tudunk egyeteműen megállapodni, akkor ez egy uh, elég súlyos üzenet Budapest számára. Tehát a kormánynak meg kell értenie, hogy a végén vagy neki, nekünk, vagy neki rajtunk el tudni, de meg kell oldani a problémát. És, és tudom, hogy egy meg ismételt ismert, mondat, de szerintem fontos. Budapesten termelődik meg az ország GDP-nek több mint egy harmada. Ezt a, ez a gazdaság nem működik, ha nincsenek közszolgáltatások. Nagyon egyszerűen, ha nincsen tömegközlekedés, akkor nem fogják el az embereket dolgozni a munkahelyekre. Akkor egy komoly gazdasági károkat fog hozni és a gazdasági károk vannak, az nem budapest fogja Oké, okay, rendben van, de ön tett arra utalást ebben az interjúban, ön azt mondja, az fővárosi önkormányzat beszántásához egyetlen jogkört sem kell elvenni, egyszerűen csak csavarni kell a saturn, magyarást az idei költségvetés elfogadásakor. Ez mit jelent? Ez is van. Hát azt jelenti, hogy ugye azt gondoltam naivan most már, hogy olyan aztán biztos nem lesz, hogy két kétharmada lesz a a hanyer is a kormány, a Fidesz kormány, akkor két hanyóra lesz. De ez mindig igaz, hogy tulajdonképpen nem is kell elvenni az önkormányzati jogköröket, egyszerűen a pénzeket elvonja, sőt jelen esetben nem adja oda azt, amit, ami a mentőként kellene, és előáll az a helyzet, hogy nem tudjuk tovább pénzileg folytatni. De mondom, Szerintem azért ez nem egyetért, az Én ezt értem, nem, de azt az az tökéletesen a érthető kormány. volt. De azt kérdezem, hogy ez tud-e olyan lenni a szó képletes értelmében, láss Libikóka, hogy olyan, mint egy váltó, hogy ő azt mondja, hogy ő nem tudja ellátni, ő el tudja látni, és egyik pillanat a másikra ő beül az ön helyére a szó szoros értelmében, vagy átmenetleg képletesen, de átvesz, átvéve a jogköröket. Ennek ezen bizonyos uh, csavar elmozdításával. Tehát egyetlen, csak csavarni kell. Ez megvalósítható-e? Lehet csak megoldani, tehát azt csinálni, hogy akkor elveszi az önkormányzati jogköröket teljesen, és áthelyezik kormányhivatalhoz, a Európai Fejlesztési Központhoz bárhova. Ebben az esetben, hogy nyilván mondtuk, ez a minden felelősséget is magára vesz, annak pénzügyi következményeiben együtt. Abszolút ezt meg lehet csinálni, ezt a dolgot. Ennél lehet, hogy van egy demokratikusabb út, hogyha azt mondja, hogy választások Oké, okay. ha visszaszámolunk, akkor most hol tart a visszaszámolás? Hány, milyen számnál? Ha, napok, a, ha napokat veszünk figyelembe. Hány nap van pénzügyileg még? Igen. Én jelen helyzetben azt gondolom, hogy a, a tartom érnek, hogy június 30-án -e meg kell állapodnunk, vagy valamilyen módon át kell rendeznünk. A, a Jelenleg 80 között. és 90 között van ez a szám. Igen. Ugye azt nem feltétlenül azt hogy július 1 akkor mindennek, lekapcsolják a villanyt. Hiszen ezt lehet uh, sokféleképpen uh, rendezni, de június 30-e, akkor zárul a fél év, addig a fővárosilikni mi tud maradni jelen helyzetben, még akkor is, hogyha az állam tud megállapodni, de én azt remélem, hogy ez megtörténik. Egyébként én arra készülök, hogy a májusi közgyűlésre valamifajta költséget kell vinni, uh, ami fontos, hogy nem akarunk Oké, de de vajon nem a jövőheti közgyűlés ez ügyben mit tud mondani, leszámít, vagy sürgeti a kormányt, hogy találkozzon a főváros vezetésével. Azt mondja, ezt tudom mondani. hogy addig, amíg nem látjuk egyértelműen, a van-e új Budapest Politika a kormány részéről, vagy bármilyen fajta Budapest politika, addig ez nem tudunk viszony teremteni. Már pedig láthatóan, hogy a kormány nem akar ebben gyorsan haladni, hiszen május végén érhez nem akarnak, hogy a kormány se felállítani. Két zuhany híradóval kapcsolatos megjegyzésére vagyok kíváncsi. Az ön véleménye szerint fennmarad-e átmenetleg tartósan a közfejlesztési tanács? Nem tudom megmondani. Valamilyen kormányzattal való kapcsolás azt én értem, de én most magára a közfejlesztési tanácsra nem gondolok, megmarad-e? Nem tudom. Mit gondol sem... megmarad-e fürjes Balázs személye, aki eddig tárgyalópartner volt a hétköznapokban, amikor nem Gulyás Gergely vagy Orbán Viktor volt kivételes alkalmakkor a tárgyalófél? Ezt sem tudom megmondani, semmilyen foizi információm, és sem ráható. Én tett, a sejtéseire nem, is, a... is támaszkodtam, de ő ritkán szokott sejteni. Uh -huh. Nem tudom sejtetni a dolgot, nem tudom fogalom sincsen. Én azt jól érzékelem, hogy a munkáját tekintve nincs igazán iridlése méltó helyzetben, vagy nagyon is iridlése méltó helyzetben van, mert ő szeret izgalmak között élni, és ez most nagyon komoly izgalom. Szerintem a Budapest főfoglalmester helyettese mindig iridlése méltó helyzetben van. Egy, és ez most nem. Megkülősít. Nem, Szerintem ez egy, szerintem ez egy ö, olyan feladat, ami, ami egy ö, bármely is felvegye az ember, az egy kihívásokkal sok sokrétű. És szerintem panaszkodjon az ember, hogyha ezt elvállaltad főleg önként ezt a Ha most egymással szemben lennék, akkor biztos elküldene engem melegebb éghajlatra. Én nagyon kíváncsian nézem ennek a két félnek az egymáshoz, tehát mindazt, ami történik, miközben nyilvánvaló, hogy ön ezt másféleképpen éri meg, hiszen ön konkrétan az egyik fél, én pedig csak szemlélem ezt, mint valami foci meccset, és amikor önt megrugják, vagy ön megrug mást szó átvit az nyilvánvalóan nekem nem fáj, úgy, mint ahogy a góloknak is másféleképpen örülök, mint ön, bár nyilvánvaló, hogy Budapestiként és ellenzékiként nyilvánvaló, hogy kidek drukkolok, miközben nem drukkolhatok a miniszterelnök ellensége mert ez kicsit egy ilyen szóképzavarral az meg közben a válogatott. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog szemlélni ezt a mérkőzést, ami nem az első, de egy már viszonylag magasabb osztályban lévő találkozó. Hát remélem, hogy ez a mérkőzés ez nem válik unalmas egy idő után, ehhez szerintem a, Hát illetve a önnek egy, egy kívánsága lehetne igazán, hogy ez a mérkőzés ne azért szűnjön meg, mert az egyik csapatot konkrétan megszüntetik. Mert úgy Igen, nehéz foci van. meccset játszani, hogy csak egy csapat van. Ez, ez valóban. És nem mondjuk, hogy nem ez a terv, vagy nem ez lesz a vége a dolognak, de mindaddig, amíg lehet a pályán küzdeni, addig nyilván irigyelmi és tóhelyzetben van utatás főpolgármester helyettese, hiszen ki tud a pályán küzdeni azért, hogy a, azért Vélt vagy valós igaza érvényesül jön. Nyilván én azt gondolom, hogy nekem nem vélet, igazam van, hanem valós igazam van, de hát ez mindig nézőpont kérdése. Nagyon szépen köszönöm, tudtommal ma, amelyik találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. általános főpolgármester helyettest hallották. Én csomagolok, ne felejtsék, hogy várom az jelentkezésüket interjúalajnak az életükről, dörrö.fialajjanos ez valamikor májusban itt a helyszínen vagy Skype-on lebonyolítandó beszélgetés lenne, és sok szeretettel vannak vára az április 25-ei nagyon messziről jött emberre, ahol Bakács Filippo fiala összeállítási csapat nem versenyezni fog, hanem beszélgetni fog mindazokkal, akik eljönnek, és remélhetőleg nagy számba lesznek. Aquarium Club volt lokál a belépés egy 061-712-42 amíg itt látnak engem. Távolétemben dörö.fi alajanos kukat gmail.com Ha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap 6 után, de még hét előtt találkozunk. az akkor Filipov Navracsics Horváth Csaba hogy fél kilenc után Nemes Gábor lesz -e, vagy Nemes Gábor inkább átmarod a jövő hétre szeretném minél hosszabb legyen a hétvége még ezeket az interjúkat meg is kell írni ez is rám illetve rám is vár így aztán nagy valószínűséggel én holnap fél kilenc után valamivel lelépek ez a holnapi terv, de még ma van 061 712 Sősorként néha elviselhetőbb az élet, mint a valóságban. Jó reggelt! Jó reggelt! Az egész Velencei tó, egy így kísérletetesen hasonlít a városligeti -re. Az egész micsoda? A Velencei tó hapusztulása. Sallatról. Most a Velencei tó, vagy pedig a Városligeti tó? Ugyanaz, tehát, hogy analógiát húznék. Mert hogy? Hát mert hogy ott is így kezdődött, hogy hihetetlen mennyiségű hal pusztult. És aztán mi lett a vége? Hát ö, folytatódott, utána eljöttek a halak, a halak utána a madarak. Hát, mondanám, hogy értem.